بيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل أقدة من لساني يفقه قولي سورۃ البقره سورۃ کې بیان دي څلورو اهمو مضامینو کې دلو یو اسباد توحید د الله رب العزت وین اسباد رسالت د نبی علیه الصلاۃ والسلام درن جهاد په سبیل الله تعالی او څلورم انفاق په سبیل الله تعالی دا ورنه هیڅ شورو شیوا ترجیحنمبریات کړي اول باب شلم نمبریات کړي او باول باب کې بیان د درې ډلو بیان د متقینو د هغه 15 صفات سره د په زمینی او اخروی نه بیان د کفارو د هغه قباحت او په زمینی او اخروی بیا بیان د منافقینو و ده منافقان و وغن قباهتونا تره ده حکم دونیوی اوخروی بیا وزاحت ده پارا مثالونا یا ایوه الناس و بودونا دوین باب قده که اول خطاب عام بیا پینز دلیل اقلیه دعوه د توحید بانده بیا سمره دلیل و بشارت دفت تا ایتراز او بیا سلور نیمتونن ذکر کی دل. پر انتالیس نمبر آیات پوریدوین بابو بیا درین باب و درین باب کی دا اوو آیاتونا خطاب خاص و پز عام عامنا او اوو آیاتونا دو برات استحلال فطور ذکر کی دل دې ګډې د لري خو صفات د مؤمنانو او د بد په بابهتونه د يهودو ذکر کیدل. خو سیاب بني اسرایل پسورو د دریم باب تل په دې کې خطابات 6 شپږ خطابات دی 193 نمبر آیات شوی. اول خطاب کې اته نعمتونه په بني سیرو ذکر کیږي او دو ځاځاونه اشاره دی خبر تا چا الله رب العزت احسانات نعمتو نکوی کتی کلا بندنکوی گی سہیلار تنرازین واللہ رب العزت بیعذابو نمرکوی اول نعمت نجات من فیران آیات نمبر انچاسی اکم پندوستم آیات کی چتاسمی دا فیران نخلاص کی ایبنی سیلو دا می در بندلوی نعمتو کو در نعمت نجات من الغرب پچاس نمبر آیات کی چوبور ازداز دشمن مغرک فرون مغرک خطاسم لغرکی دون بچ کی در این نعمت ایطاعو الكتاب در این نعمت ایطاعو الكتاب آیات نمبر تری پن دری نمبر آیات کی سرورم نعمت افعان القتل کہ تاسو تم قتل معاف ورنماق حکم را لېګلوی چې قتل کوي فهغه می درته معاف آیات نمبر 26 کی تنظیم الحیات بعد الممات 56 نمبر آیات کی مرګ می در باندې راوست بیا می تاسو ته جون درکو شپغم نعمت 57 نمبر آیات اول کی تزلیل الغمان دوري تنظیم تاسو سره ميداني تي کینو نماز الله ور سوړ وګرځلو او ومن نعمتون په 57 نمبر آیات انزال المن و وانزلنا علیکم المن و الصلوا او ترنجبین سازه فراک د پاره ماراليګل اته نعمت انفجار لو یونی من الحجر آیات نمبر 63 شویتم نمبر آیات کی tikai میستاز لپاره چنی روانه کی او امید ته کی صورت کې ورسرا دو عذاب اول خطاب کې ورسرا دو عذابونو هم ذکر کedil یوا عذاب نزور العذاب من السماء آیات نمبر 59 کی تاسو کلا اقوال شرعیهو که الفاظ شرعیه هغم بدل که و تاسو تمیو عذاب در که دویم عذاب پا ایک ست نمبریاد که از ذلت والحوان بسبه بالکفران زلت و رسوی تاسو تمیلوشو ده نشکری ده وجنا و اول خطابو اول خطاب کی اتنی امدونه <تصفيق> اول سرہ دو عذابونا نانے سبق سورة البقرہ اول سپارہ آیات نمبر چین تالیس او سلوی قم نمبر آیات میں دے رب العزت فرمائی e یا بنی اسرائیل لذکرو نعمتی التي انامتو علیکم اے اولاد یاقوب علی السلام یا اے بنی اسرائیلو یاد کئی نعمتی اللتی نعمت زما هغه انعام تو علیکم زمما نعمت کړي دي احسان میکړي پتا سوران دي درته نعمت جنسه هغه نعمتونو ته شامل دي چې کومي پتا سورې او دی خطاب کې صرف یو خطاب کې اته نعمتونو ذکر کیږي دارن سوره مائده شلم نمبر 8 کې فري چې الله کوم نعمتونو احسانات کړو دغه ذکر کیږي و انی فضلتکم علی العالمین و انی فضلتکم او یقینا ما غرواله در کړي تاسو ته علل العالمین فزمانه د مخلوقات قل باندې علل العالمین دا معنا چې غنی بن اسرائیل دا په ټولو باندې غرو بلکې علل العالمین نو مراد هاغه زمانہ چې کوم خلکو په غروال غرواله الله رب العزت دیته ورکړي او لکه څنګه تفسیر قرطبي او تفسیر کبیر کی امام رحمه الله او تفسیر عالم التنزيل ذکر کړي على عالمي زمانيكم على العالمين على عالم زمانيكم تاسو په دې وخت کې چې کم خلک دي په هغه توانې تاسو می غوړکړي او ورواله ذا جل الله رب العزت په دې کې ډېر پیغمبران د کتابونه ورکړیو نعمتونه احسانات په دی باندې کړیو غوړوال می درکړې تاسو ته په مخلوقات کې اندهغه زماني په خلکو ورنه دا دامن اونیسی نو خبره دا خبر لاجمیږي چې بنی رسول زاده نبی عليه السلام په دې امت باندې غوړې دي حالا لا چې د دې امت نبی عليه الصلاۃ والسلام فرمایلی دی سیدت نسای اهل الجنه فاطمہ زنانو جنت کې سردار چې دی فاطمه رضی الله تعالی عنہا وي سید الشہداء حمزه یو روایت مطابق چې شهیدانو سردار حغب به حمزه رضی الله تعالی عنہا وي شباب اهل الجنت حسن او حسین د جنت دا زوانانو مشرانو سرداران حغب حسن او حسین رضی الله تعالی عنہن دارن نور فزیل جنت کوم کې دې زیات څه ذریات هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت او اکل کوو وی العالمین معنا لا عالم زمان کوم چې هغه ټیم کې کم خلکو الله رب العزت بن اسرایل ته په هغه باندې غورواله ور کړو وتقوا یوم الاتیین نفس تفریز وتقوا یریګی یوما د سزا د هغه ورزنا لا تجزي نفس عن نفس شيئا لا تجزي چې بدل به نشي ورکولې یا نه به شي د پکولې نفس يو نفس ان نفس دا بدل مال نفس نشي شي ان نفس بدل بل نفس نشي لروکولې تفسيري په نکته ذکر لا يرني ان عن احد عن أحدن. یو تن چې بلتان تبه سفيدنی شور کولې دا نه جبل سو خلاص کې فزور باندې هغه ته استفاده ورکی ولا يقبل منها شفاعه او نه به شي قبول لري د دینه شفاعت شفاعت ولا يقبل منها شفاعه شفاعت دا یو اوږه قران شریف کې تفصيلي مسئله ده شفاعت دا پدو قسم بانده اول یو تاویلیکی شفاعت دنوی ویم تاویلیکی شفاعت اخروی شفاعت دنوی یعنی ده دنیا شفارس او شفاعت اخروی یعنی ده آخرت شفاعت دنیا شفاعت سر نسا کی برایشی من یشفا شفاعتن حسنتن یکلو نصیب منها جای چې جاده جا پار شفاعت کوو خصه شفاعت کوو ویواله پار د دینه حصہ او برکه آیات نمبر 25 ته 15 نمبر آیات دي یو طریقې سره تقسیم د شفاعت هغه شفاعت الحسنه او شفاعت السيئه دی دنیا په شفاعت کې شفاعت دونیوی کې بیا د یو دی یو شفاعت الحسنه زين شفاعتي سيئه ايات نمبر 25 سورۃ النساء 15م صفاره کې ذکر دي مَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا سورۃ النساء 15م نمبر 25 ینځه ا تایمنن شفاعت اول دو قسمونه شفاعت دنیوی او شفاعت اخروی بیا ده شفاعت دنیوی دا په دوه قسمه شفاعت حسنا او شفاعت سیئه دیم شفاعت اخروی شفاعت اخروی دا په دوه قسمه یو دے شفاعت قهری دویم دے شفاعت اذنی شفاعت قهری دا مانا چی فضور بانده اللہ رب العزت بانده سو اقبلہ خبرہ کی شفاعت قهری دویم دے شفاعت اذنی چا اللہ رب العزت اجازت پوچی شفاعت قهری حغه خو بالکل نشي کېدلې قیامت پرز باندې شفاعت قهري او قیامت پرز ونشتہ الله رب العزت باندې سوک په زوره خپل خبره نشي مناولې دیو جنہ کم دې چې قرآني شريف کې مطلق شفاعت ذکر شي چې شفاعت قیامت پرز نشتدې مراد دې دی نه هغه شفاعت قهري دی چه قیامت پا رضوانه پا زوره یعنی خبر نشي مناوله. لکه سورتی بقران درمی سی پارا آیات نمبر دوسو چوون دو سواد سلور پانزو سم نمبر آیات اللہ رب العزت فرمائی یا ایوها الذین آمنو انفقو مما رزقناکم مِن قَبْلِ اَنْ يَعْتِيَا يَوْمُ لَا بَيْعُنْ فِيهِ وَلَا قُلْ لَكُمْ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان ولو انفقوا خرج کے وئی مما رزقناكم بعضی دہا غماننا من قبل ان ياتيها مكيد دینا چرا بشي يوم دا از لا بيون فيه لین دین کی ولا قلت النبوي دوستین ینی دا کافر و لا شفاعت النبوي شفارس نذت مطلق ذکر شفارس بنی نذلتے شفاعت نہ مراد شفاعت دا کافر دا پاره بنی وی او وزور شفاعت بنی وی او ور پسيون 255 نمبر ایت کی ذکر دی من ذا اللذی یشفعو عنده الا بی اذنهی دیتے وی اکی شفاعت اذنی چا اللہ رب العزت حکمو کی اجازتو کی دو سو پچپن آیات ورپسی ام آیات دیت دایات میند دیت من ذا اللذی سوک دی عنده شفارسو کی پنی زدی اللہ الا بی مگر پی اجازت پا حکم دیتے اللہ رب العزت پاندی نو شفاعت قهری حقا بالکل نیشت دی شفاعت ازنی چاللہ رب العزت اجازتو کی نو حقش ده قرآن شریف کی گنگن آیتونو خدا صرف مثال دا پارم یو یو آیات ذکر تو قیامت پور از وان شفارس دا وکی گی خدا دی سو قسمون دی اقسام دا شفاعت او شفاعت بسوک کئی او چا چا دا پارا بکیگی نو طول ناولا خبرک و شفاعت چی نو ها غبه دا مومن دا پارا مسلمان او واحد دا پارا بکیگی مشرک دا پارا دا سر شفا رس نشت دی زکا مشرک انسان و من یشرک بالله فقد حرم الله عليه الجنہ مشرک باندې الله جنت حرام کرده دی مشריק د پاره خو شفاعت نشته او قوین کینو ان الله لا یغفر و ان یشرک به الله د شرک معافی او بخنه نکي دیم شفاعت هغه و سوق سوق کئ نو شفاعت شبی یو برسول الله صلی الله علیه وسلم کی شفاعت اذنی چلا رب العزت اجازه تو نبیابا شفارس کی گی خدا حاغی دا پارا سو شرطو نه دی ده شفاعتی ازنی دا پارا یو شرط دا دی شفارس بکی گی شفاعت بکی گی خروستو شفاعت کبرانا شفاعت کبرانا مراد دا چه رسول اللہ رسول اللہ علیہ السلام ها غلو شفارس بکی ودا همین روز تو بیا به شफारستون نور کیږي ځکه حديث کرازي نبي عليه الصلاة والسلام فرملی یو قسم حديث الفاظ زاسی دي انا اولو من يشفع انا اولو ز اول دهغه چانم من يشفع سوک کې شफारت کوي قسم حديث الفاظ زاسی راغلي دي انا اولو الشافي ذپل اول شفارش کون کېبې مخدې نبی عليه السلام نه مخ کې چوي سوق به شفارش او نبی عليه السلام حديث کرا دي شفاعت کبرا ټول نه لوی شفارش هغه رسول الله صلى الله عليه وسلم وي وګوره دې حديث ابن کثیر نور ذکر کړی دی تر دې چې نبی عليه السلام فرمای ټول خلق به مات راشي او اته بووی چې تعالی ربو عزت ته شफारس وکا چې رب الله ربو عزت حساب کتاب شروع کی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایزوب الله تعالی شم ثلویخ کار د الله ربو عزت په مخ ومات سجده لګولی وی بخاری شریف فریضه کې دای راضی نبی علیہ السلام فرمایل ما تبا اللہ رب رزت حق الفاظ اخی چه اس ماتنی دیاد حق زیکی ما تبا اللہ رب رزت اخی زبا سجده کی داسی الفاظ اوئی بیا نبی علیہ السلام فرمی ما تبا اوئی لیشی ارفع راسکا یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاس سرو چتکا سل تعتوان اشفع تشفع سل غوار تعتوان اول تی جا دویم طوان تو اطوا تا تبدرکو لیشی غوارا تا تبدرکو لیشی اشفا تشفا تشفا تشفارس کوا ستا شفارس به قبلو شي نبی علیہ الصلاة والسلام فرمی زب الله رب العزت تو فرمیل تی ربع دی خلق سرحساب کتاب شروع کا الله رب العزت با انتهی غصوی نور زو خرجا باندې وره په لګیدلې صوبه قبر نشي کولې الله رب العزت به فرمي را مخ کې کسو دي حساب د پاره مخ کې زه ورته ابوبکر رضی الله تعالی او کم الله رب العزت غصا ابوبکر رضی الله تعالی او بتوري شي او الله رب العزت بفرماید زهغه چار سره څنګه حساب کوم دنیا کې دې زماده وجهن حساب کا سر نه وکړي او زماده پاره چې مال خرجګړي حساب یې نه دی کړی به حساب یې خرجګړي بیا د هرینه رو څخه حساب کتاب شروع شي نو دیت ویل شفاعت کبراء د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه لوی نو یو شر ده شفاعت از دې لپاره د دې چې نبی علی السلام شفاعت وکړي د حقې نورس به بنور خلق شفاعت کوي دویم چې دا سوق شفاعت کوي شفیع دا شفاعت کوي ان کې چې د پخپلا د نجات فیصله شي وې د خلل څخه وې وی دله خپل حساب کتاب نه شي وې خپل فیصله نه شي نو د هم شفاعت نشي کولی کریم شر دادی دا کم مشبور چره چا دا شفارش شفارس کیگی نوزد اقیده دا توحید اقیده بی دا او دا مشبور دا دوان وکیده چره توحید اقیده بی نوزد نواحید دا پار با شفارس کیگی رب برزد کلی اجازتو کی چیزت آدم اجازت در پر زمر کسان لشفارسو کان نو بیا به شفاعت کیږي شفاعت وسوک سو کوي مشريه عقيده توحيدي ارزي كر کړيدي يو شفاعت دې هغه د رسول الله صلى الله عليه وسلم به دي نبی عليه الصلاه والسلام یو بدی بدیله لپاره نبیلی اسلام شفارت کوي چې د خلکو سره حساب کتاب شروع شي دغه مخکې څنګه حدیث کې ذکر شوی د حساب کتاب شروع د لپاره چې نبیلی اسلام بشپارت دي دوین د نبیلی اسلام شفارت زه غچاله لپاره به وی چې چان نیکی او بدی برابر وي ونه نبی اذا وجنا جهنم ته بنिश्चितله د بدی د وجنا جنت ته بنشذله دوانه برابر دینو اراح مقام باندې بويونه نبی عليه السلام والسلام به شفاعت و او د نبی عليه السلام به شفاعت هغه به جنت تلل شي دریم نبی عليه الصلاه والسلام به شفاعت هغه مؤمنانو د پارا کې دچا په واره چې امر او حکم شي وي چې د جهنم تلل شي نبی عليه السلام د خلکو لپارهم شفارش کوي او حدیث کرازي نبی عليه السلام فرمایي چې یو ځل شفارش وکم او یا زره کسان والله رب العزت به حساب او به کتابه جنت ته داخل کړي خدا هغه واحدین چې ګناونه وی او عقیده سم وي دا قومه چې ذکر المشریق او جنت ته لنشي این نبی علیه السلام فرمید او بیاراشم شفارس و کوم تردی پوری تردی پوری و اللہ رب و ما سره وعده کری ولی صوف و یعطوی که رب و کفتر دو سوری زحاکی پیغمبر تا تا وستارا به حق سدر کی چه تا تا تا تا خوشحال شی تا تا تا تا رازی شی علیه السلام فرمید ازا اللہ ارض و واحد من امتی فی النار زبا تر حق پوری نرازی کی گم تر حق ما نخوشحالی با واحد من عتی فار چې زما یو عتی هم په اوور کي اووم نه مراد چې صرف فمی ویل قیدسموي مح د پاه بابار شپرش کوم ترری پوري چې بیا بیا برزم بیا بیا چېدي هم جنت دا داخل شي بل نوبیصللات او السلام شپرض د د دراجاتي دپه بقي کوم خلک چې جنتته داخل شي دراجي او مرتوي خته وي نو نوبی السلام به حغي د پاره شفاارت دا درجه او مرتبه دې اوچې دي. پهلیسره الله ربو عزت د هغه درجه ووچې ته کی. بل یو قسم شفارس دی چې نبی عليه الصلاۃ والسلام هغه بر تخفيف د عذاب د مشرکان او صرف ابو طالب د لپاره هغه خاص دی. نبی عليه السلام ترڅ کوم ابو طالب د نبی علیہ السلام سری دین کې ډېره مرسته کړې واخ او نور نور اوري نبی علیہ السلام صرف خالص د هغه په مبارک شریعت او احی ذکر کړی چې نبی علیہ السلام د هغه په مبارک شفارش کې چې الله جن د عذاب کم ک مکمل قوت یې لري چې ځکه کېږي سینو او د تخفيف د عذاب باندې نبی علیہ السلام د هغه په بارک شفارش کوي دارنګ شفاعت کوونکی قیامت پر روز باندې شهیدان به اونوی او حدیث دین ابی الحسن فرمایل یو شهید او تن تنو شفاعت وکي د خپل خاندان د پاغي باندې جهنم واجب شي وي یعنی عذاب بوي خداو په شفاعت بلا شو همیشه به جننم کې نیو نس دخوله ځکه مشرک د بارخمت ذکر شلنه وکي بل قرانی شریف والا جج قرانی شریف حفظ کړی وی ترمذی شریف حدیثه سندن په بازلامو کلام کړی دی خدای کی نبی علی سلام فرمایلو حافظ قرانی شریف با عمل ها بلس بل کسانو د پارا د خلق کور والو د پارا شفارت وکړي بل شفارت کوونکې کی هاه مماشمان نابالغه بچي چکم ما شما نابالغ وفاد شیم بریشی و دا با هم در مور پلار دپارا بشفارس کی بل علماء حاغی بشفارس کیون کیوی و دا گن قسم خلق دی چه قیامت پارز باندی دی بشفارس کی و سرد دی شرعیتو چکم ذکر شل ودیت ویلیکي شفاعت اذنی قهرخو بالکل نشته دی په زور خصوص خبره په الله نشي مناوله اذنی شفاعت شته خدایغه د پاره د شریعت ولا يقبلوا منها شفاعتون او نبشي قبل له د دینه شفاعت ولا يقذ منها عدن او نبش اغسل له د ولا هم ينصرون او نبد به امداد کول شي ولا يؤخذ منها عد عد في حديث ابن كثير ذکر करी नबी আলাইহ السلام عد منافقین دي سره کری وه کنه به شاغللی د او څنګه بنی شاغللی د دین مثال دریمه سیاره اخر کی ذکر کیږي سورۃ آل عمران نمبر 91 یو نوی نمبر آيات. ان الذین کفروا و وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افترى به ولائك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين سورة آل عمران درس آيات نمبر 91 درین صفاری اخرین آیات یتنا ناقا سانتی کافر دی کوفر کلیمڈش لو پہاڑ من أحدهم ملء الأرض ذهبا پس نو بول باندې کېږي او تان دې نه ډک ازمکا د سروزرو ولا ويفته اگر کې فیزیک لري شي د پسي وبیام تنه تبول نشي انسان ډيري پيږي ور کول غاړي قیامت پرځ وبته نه دبليږي درې پوری رسو راځي سورتي مارج 123 نمبريات کې نهشته مو سپاره کين يواتل مجرمو لا ويفتدي من عذاب يومئذ ببني سورة مارج نهشتهم سپارا آيات نمبر 12 دولسم نمبر آيات يود المجرم وخواق بگنی مجرم لو يفتدی من عذاب يوم اذن ببنی جفیدیور کی دعذاب دعو رزنا پا بچو سران و امیه وابیه پا مور سران و پا بلار سران و صاحبته واخی پا خز و پا رور وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي او هراسو کې پس موږ کې دي دا ټول دي چې ورکی بیا د نجات نه شي دا کس به دا وقای چې دا هر څه زور کم دی نجات را کړی شي الله فرمي کلا کل انھا لظان ذات الشوا چیرم دا څنګه د څنګه چې خیال دی یا ذاته دا لږو والا اور دې دی انسان د دوی را جودا کی انسانه قیامت فرض باندې دی په دین شي قبلې دی یو خدای چرې انسان هغه ځکه ورته سم د دولت وینه والله رب ال عزت دا د پهولو لپاره ویلې دي دیو جنا دایا دی کې ذکر چې هم دنیا کې دا سلور طریقې وي د زان د خلاصولو یو وا طریقه دا سو جیل تلاټ شي بدی طرفنه درخواستور کیلا دا سړی مازور دی بیمار دی بل څوزر دی د دل زین چه لري بل تن به مونږ ورکو دا فریق دی ولا تئزي نفسنا نفسن شيعه قیامت ورز دا سنځي کېدی چې یو تن د بل د زینا جانور کی دی د اخلاص شي دویم دنیا کې خلک شي فارسونه ګوري وکلا یولیتن شفارس پیو ګورین دا په شفارس د جن نه اخلاص شي بل سقاته کې اخلاص شي وَاَمْ يَوْلَايُقْظُ مِنْهَا شَفَاعَتٌ دریم طریقې دنیا کې دا دا خلک رښو و کې په پرشود باندې ځان کی ولا یوخذ منها علل کې د دې طریقې رادوښم سلورمه دنیا کې دا دا داغیم دا ته وونکی شاگردانی وي شاګردانی نو ډېر خلک وي نو خلک د دې پر احتجاجونه شروع کی رشتہ دارانی وي نو کله احتجاجي شروع نخپلہ کله غلطه خبرم چي دي هاغه حکومت باندې او خپل چاباني مناول شي احتجاجيون دمري شي حکومت وغيرها دي تا اخر غړ کې دي جدا خلاص کې فری دي تو قیامت پرځ باندې د سلو وروڼه طریقې لري دا بنه ناکام وي و اذنه جينا کوم دي زينو ثاغات اول خطاب کې کم ذکر کېدل اول نعمت نجات من فرون و اذنه جينا کوم او یادی ک چې خلاصې در کلومونږ تاستان من آل کراونه د کونیانونه ی سومونونه کوم کرسول ب تاسوتان سو ال عذابي ناکارذابونه ب ذابونه یظ خوونه ابنا کوم حال <سؤال> لول ب دامن ساسو و صاح یونانی س یون دیوی پریخی یا حیا بیا غسلاده زنانه وجینه پوس تاسو وفیذ الیکوم په دې کار کې بلاء ان امتحانو من ربکم طرفا درب تاسونا عظیم لوی دا داول نعمت نجات من فرون کې تاسو ملي ترون اخلاق کی دا غزه ستزاکانونه یذبحون ابناءکم صف زمن به حلالور دا بی ولی حلالول ددی وجو سبب سو ود دی علماء گن اسباب ذکر کئ یو سبب علام ابن قیم رحمه الله مفتاح دار السعاده کی ذکر کری دین وجدا وا یوز والسلام هاغرا روانو دیوی ور سارا رضی الله تعالی باغ بادشاہ ظالم بادشاہ او هغه به چا سره خپل خور را روان و نه هغه بی سنویل او کچری بل سو قضا یا بل سو ور سره روان و هغه سره زنانتي سره کا داغي ثروت کاري نه دا به کول ابراهيم السلام را روانو خبر شه داغ زاليم بادشاہ دین نو بيبي توي یې کا ته پوڅ ورنه کولو جدا تو تا سر دی نو تو توایا چې ها دا اخي دا زما دی او کما نه تفوس کولو چې دی زو ور تم چې هاځه دا زما خور ده او دوی ور تیوي چې زما استاد پرنګي پدی دین باندې نو سوق نشته نو دینونو خويندې مونده انما المؤمنون اخوتون د دې ډولې مليګي که جواب وخری شینید دیس راځي چې نبی الله اسلام فرمایل کلم یک دی ابراهیم الله تعالی ابراهیم علی السلام دروغ نه ویل مګر په دریزه یونو دا معنی مطلب دا نه دی چې نبی ابراهیم السلام دروغ ویلو مطلب د حدیث دا چې ظاهر کې دروغ کاری حقیقت کې هغه دروغ نو او دا ورته ابراهیم السلام هغه ټین کې میل چې زما او اسلاما بغیر په دین باندې بدیدې دی بیا هم هغه بچا تکل آدی و ارتضای جوابون امرک خدا غی بوجود ده غلط حرکتوں کے بادشاہ اللہ رب العزت چی دے ازمہ کے چی دے و مندزم کیونی ہو ابراہیم علیہ السلام دیخو والار دیں اللہ رب العزت آجیزی کی نفر موسکی دعا کی چی اللہ عزموں کا حیاء ظالم چلا سوگت کے نوازمہ کیونی ہو دی تیڑیر میں اتنو که چی دے غلط حرکت کو ما محق کو زمان اپارا دعاو که چی دے صحیشم د دواو کا بیا غلط حرکت وک دیو کا بیازم کیونه به د 20 دقیقو نه تنه هر دو ګانو په درین زلبانی به دغه څخه حرکت وک بیازم کیونه به ډیره ته بیا بیا زده څخه حرکت نکوم دیو ور له دواو کا ررمان شه بیا ها جره بیبی د ابراهیم علی السلام ور کا زیتا د ډیر او چتاله کی او دا ځان سره بوز دا په دابراهیم علیه السلام هغه په نکاح باندې واغښتل نو دا چې ابراهیم السلام هغه ټیم کې خیر زونو په اولاد کې بداله خلق پیدا شي دا حکومت سلطنت مشرۍ دا به حقیقت حواله شي دا خبر را روانه وا را روانه وا تر ویچ بنې سول بخلو کې دې خبره تذکره کوله کله چې راکرون فرون جلهاری او مشر چه کم ده آغی مصر به فیران ویل ورنا ده دخل نو مجریب نکتی رو ذکر کرده ده دخل مصعب بین ریان ولید بین مصعب بین ریان چه ذکر کرده ولید بین ریانو خویب نکتی روی غوره دا چې ولید بین مصعب بین ریان نو فیران دی به هریو بادشاوه تویلو قرآن شریف که دا کم فیرون زکر کن دا ولید بین مصاحب بین ریان نا مشعور فیرون دے نده تذکر دی تذکره جدی کولا اکره جر حکومت را غی نحاقه تج دا خبر رو نه نحاقه بل خدیقه بدا از خلق پیدا که گی زمون داخلي مشعوری با خیلی حکم یوکو اچتاو زدی ما شمان وجل علکان وجل ورلی شروع که دی کب علکان پا شي شیصوک ممن دا حکومت نی شاگسته و سوچ بیسوچ کرده ده خلکو مرتویل و زیرانو مویل کمونگه دا طول وجنو بیا بزمو خدمتو نسوک که داخو بطول ختمشی کارون برا لسوک که رو بیدا فیصلو که کا چه یو کال وجنو یو کال پریگ دی و کم کال باند چه حارون علیه الصلاة و سلام پیداشو پا کال باند فران ما شمان نو عجل. او کم کالبانی چی موسیٰ علیه السلام پیدا شوید و پاک کالبانی فیران جده معشومان وجل قتلول بی او دا آغی او دو آقیه نور سورتونو چی ذکر داشتا الله رب رضید موسیٰ اسلام السلام سنگ حفاظتو کن مدیو جنا دا معشومان بی قتلول دوی موجای تفصیر من کسیر نورو دازی کر کردی دا, دا، فیران خوب لی دلیو کو ویولیده اجابت مقدس ما یعور روچت شاو هغه د کرونیانو د خپتیانو د دې کورونو تاورننه وزي او د بن اسرایل قوت څه نه وای د دې تعبیر تفوس شروع ک چې کلید د دې تعبیرونه تفوس ک ما وی ورته ځواب ورک ما پرینو چا چې تعبیر جواب ورکولو چې دا په بن اسرایل کې او داسې تن پیدا کیدونکي کی دي چده فیرونیانو دیتاو تین نقصان رسیگی دیدی حکومت سلطنت مشریب ختمیگی او بنی اسرائیلو تاو خیده ورکی فیرون حکومو کو چلی قتل شروع که دره موجه باز اداعزی کرکڑی دا چده فیرون تا کاهنانو ویلیو چده بنی اسرائیلو کی اداعزی معشوم پیدا کیدن که داغین ساده حکومت او سلطنت په ختمېږي اخرون داغین روستو محکومان قتلولو شروع ک فاصل دا دریم او چریدا زویق دا, دا. اوله وجه چې ګم ابراهیم علی السلام اولاد دی ویلو هغه ټیم کې کومه خبره کړې و نه الله منقیم رحم الله دا خبره غوړه کړې دا اکثر علما د خوب والا خبره غوړه کړې ځکه چې خوب هغه د کافروم رشتہ کیدی شي لکه څنګه چې یوسف کې کافر بادشاہ خوب لیدلی غېدې ان یارا سبب بقرات انسمان یاکلون نصب نه اجازه غواړې کافر بادشاہ خوب لیدره هغه رښتیا شوه ویني نو خوب د کافروم رشتہ کی او درين پدې سره صداقت د کاهین راځي د کاهین د خبرو او حدیث دی نبی علیہ السلام فرمیلی من اتا کهینو و تصدک بیما یقولو فقد کفر بما انزل الله تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ السلام سوک چه کهین تراغی او دا آغنیس خبرو تپوسو او بیا آغور تا جوابو رکو دیکز دا آغ تاییدو که تا غیر اشتیاو گنگی نو دا په آغنی کتابان کفرو که کم چه اللہ رب رزد کو نبی علیہ السلام را لگلی دید ذکاہین خبر تر انسان چې دې کوفر ترسی بعضن مو ستیک دا ګره چې کاهینانو د خوب تعبیر ور کړی نو بیا کې دا غینه رسو د مکه من قتل شروع کړي یذاب یونا ابناکم هلعلول بی زامن استاسو و یظاح یونا نساکم و یظاح یونا بیا معنی دا چې جنډې به پریخلي جنګی استاسو ځواندي پرېخلې هغه په خپل کارونه کول او د دې لپاره چې دغه تی شي د دې تربيت وسوک نیوي په نېترل او پدې مښرميږي دویم قول بعضو لمونځ کړی کوم چې وایي صاحبونه ماناکړي وایي ځواندي وی پرېخن واغې یو صاحبونه د حيات می اغستو دویم بعضو لمون وایي صاحبونه د حيات اغستې وي وایي صاحبونان ساکم مه او هيا بیا غسلانې سا کوم د زنانو او ساسو او هيا د ستځاو د خبرون دي د پاره خپل محکمات خپل پولیس د پاره مقرر کړیو هغه به دل او چې کور کې ماشوم شي ویل لويلي چړې ورتري وی د مور پلاره د وی په مخ کې راوابه غسه هاو به ټوټي ټوټې ک او مظلومه دي دنی شو ویل عبيرا زنانو خېجو دایو لکه تني چې دلي په کې ته عملشته یی نه شته نو دومره پوري بشنمي بده بني ترې لوکول <سؤال> نه نو یاسا یونی نساکم یستحون چې د حیانه شي معنا حیاد غصل <سؤال> زنانو او هغه په دې طریقې سره نو وفیذ الیکم بلاؤ مین ربکوم عظیم وفیذ الیکم په ذکر تاسکی بلاون امتحاناته مر ربکم طرف در رب بوستاسونه عظیم لوی بلاون د دین دو معنی او د نړۍ یو بل او ټوم راتوی شي بلاون په معنا د امتحان او مرضي ازمایش په معنا هم او بلا په معنا د نعمت او د احسان هم مرضي کله کی بلاون په معنا د امتحان او د ازمایشي نو فی ذلکم کی د اشاره یسمونکم سو ولاذاب کدان یا تاسو وېڅ قزاګونه سخت سوداګاني در پولي او زاد ځامن دی حلال او حیا بیا غسس تاسو په دې کار تاسو کې بلاون ازمایش او امتهان او رب کوم طرفا درب تاسو نه عظیم وی و بلایو دا او چدي په مخ کې دې ځامن هاو په ټوټه ټوټه کېدل سوره صافات 106 نمبر ایت کوم راځي الله رب عزت ابراهيم عليه الصلاه والسلام چکاله ورته حکم کړو چې دا زوی حلال کا نو فدینا او بزی نظیم و او بلا او ناغله بلا او مبین نا غیم امتحان ازمیشو جستاب مخکه او خپل زوی په خپل لازمته حلالي دیم بلاون ک معنا نعمت شي نو او فی ذالکم کی دا نجینا کوم سر لگی نجاتر کوم تاسو د فرعونانو او فی و او پدې ساسو تاسو کې بلاون نعمتو می ربکم طرفا دربتا سنو عظیم لویم. بل این دلتا ویستا حیون نیساکو می ویلیم. کم علمو چه ویستا حیون دید حیات ناغست دیم. نبیان نیساکو جواندیوی پریخلی نیساکو مانا ساسو ها غماشمانی جینکیه. خودلتا که ورطه نیسا ویلی شوی دا پا اعتبار د ما یکونو سران. دا قران شریف کې وقایده ده چې قران شریف کې کله لفظ ذکر شي نو په اعتبار د ما یې کو نو کله اعتبار د ما کنه باندې اعتبار د ما کنه دا مطلب چې دیتن هغه مخکنی حالت یادې او په اعتبار د ما یې کو نو باندې چې دیتن هغه وروستنې اثرني حالت یادول شي ودورتا او پیست یستحيون نصاکم دا په اعتبار د ما یو کو نه باندې دې مې کومانو د دې نه دا په اعتبار د ما یو او کله قرآني شریف کې ولاته ذکر شي په اعتبار د ما کنه باندې هغه مخنې حالت کې د هغه ادول شي د دې مثال لپاره کې سورتي نساء الله رب العزت فرمایي وبغم نمبر آیات کې وبطل اليتامى اذا يبلغ النكاح وبطل اليتامى امتحان اخلاي دي تيمانا نو اذا بلغ النكاح بل چور سي دي حالت نكاحت مراد چې بالغ شنو چې کله سړی بالغ شي بیا کو یتیم والی ختم شي یتیم کو سړی هاه پوری وی چې دا نابالغ او چې کله بالغ شي نو ختم شي خود دعوا به ترلی یاتاما دایاتاما په اعتبار د ماکانا باندې دی مخکی یتی مو او قران شریف کله یو لفظ په اعتبار د ماکانا او کل یو لفظ په اعتبار د مایکونو باندې ذکر کیږي مدلتا نساکم کای یصاحو نه د حیات نه واغ زلیشین او بیان نساکم ضمانه د مایکونو سره وإذ فرقنا بكم البحر فانجيناكم واغرقنا آل فرعونا وعنتم تنظرون وإذ فرقنا دادوهم نعمت نجات من الغرق وإذ نجيناكم یاد كي كلا وإذ فرقنا بكم البحر كلا جي جداك من قطاع صبان دير درياب فانجيناكم دريابنا مراد تفسير قرد بذكر كري بحر قلزمتنا مراد دين فانجيناكم اذن جادر کو خلاصے در کو ممتاز ہوتا ہے واغرقنا آل فرعون او غرق تمں دا فرعونین وانتم تنظرون او حال لديك تاس قتل وایفرقنا بكم البحر فانجيناكم ذی التفسیل و آیات سورت طہہ کی رضیہ بیان موسی معلومات ہو نو تراون عمر هر وختي هوته کله هوته تاسو نو په دې سواري دي مخکې د ریاب راغې موسی عليه السلام ته قوم وې چې مخکې خو دریاب دی او روسو فروندې سوق موسی عليه السلام ورته پر مل انما عیربی سیه دین ما در زمارت دې ما ته بلاوخه بیا ورته الله رب عزته پر لا تخاف و ولا و لا تخشان اي موسى السلام ندخو كرون نه يريگا او ندخو درياب دو, دو بيدون نه يريگا او بياورت الله رب رزت حکم کرده و سداخم امساد عزيز در سردان فدر بياساق البحر فدی امسابان درياب وحا تکل درياب وحلو فن فلقف كان كل فرق امكتو دلعظيم باقی لار جوڑی شو زانزان لغرق انت حصیب اگه جوڑی او بو پا زیبان در دولس لارفه کې جوړ شي پیرونیان وته پیرونیان اوس دي موسی السلام اقومو وته کله وته نو موسی السلام ته قوم یوګر بیان څاوه او موسی السلام 책임دار غلی د زب هم څاوه هم په دې طرحه دریا بروان شي الله رب العزه او تو پرمل وترکی بحر رهوا انهم جند مغرقون دې موسی د درو د قص ولارد کې یدا خو په دې کې علاقېدون کې غرقېدون کېدې مسال السلام مدق درا پریخلو فرونین چې دې په کې راغړشل الله ربو عزت په دې باندې ډېر خوشی او ټول په کې غرقته په فان فرون دق یو درې ابد تاسو مې نه جای درکو فرونین مې د لپ کې غرقته دلته فان جناکم واغرقنا علی فرعون بلکه مونږه آل د فرعون نو باز مونږ ته چان شروع شي وي وایي پدې تحقیق شروع کړي دي د فرعون هغه نه غرق شوی نه دی تباه شوی بلکې دا قوم چې دی هغه تباه شوی دی او دیلین ځان د پاره دا وی یو دا چې وګورئ دا هغه راغله دی چې مونږ غرق آل د فرعون نو فرعون ذکر خونښتې او ای قیده دادا چکلا مضاف مضاف لیهی ذکرشین و مراتنه مضاف لیهی مثال په تور باندی جا آ غلام و زیدین سویلی شیراغ ما غلام د زیده نو ایدامتلک چه زید نه راغ لیه دا زید غلام راغ لیه دقا سیدلتا او اغرقنا حال کرونا غرق منگا کرونیا آز کرونو فرون مینی غرق شوید وین د دا دې ځند لپاره داوي چوغورا قران شریف کې راغلي دي دی سوره یونس 90 نمبر آیات کې کلا عرق للمو ویلا حتا اذا ادركه الغرق قال الہ امنت ان لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانه من المسلمين سوره یونس 90 نمبر آیات کې راځي چاغ کلیم ویلا ولا وتوبر مل فليوم انه جي کبه ده نکاله تفون لمن خلفك ایا استادې باندې نجات ورکوم <سلام> خلاصي ورکوم د یادو مستنود پارا یو نمونه او یو عبرت جوړ شي وګوره قران کلمه ویلې او دغه دغه کریمه قبول شی واه زه دی وژنه او نجات او خلاصي میروي شی وی دي شیخ القران رحم الله فرمایو وې دي منطقيانو قران شريف ټول نو ویلې کټول قران شريف ویلې وې دا خبره به نه کوله زکا قرآن شریف و نور آیاتونا پده دلیلشتی جلال رب و رضت فرانم غرک اکه سورت بنی اسرائیل بنزلسم سی پاران آیات نمبر ایک سو تین نمبر آیات سورت بنی اسرائیل بنزلسم سی پاران فا اراد این من الارضی فأغرقناه ومن معه جميعا أراد أن من الأرض فسرادقا كررون يثفذهم جوشري لرا من الأرض إذ ذكرنا فأغرقناه ومن معه جميعا فأغرقناه الله رب العزة أمرني غرق منغا لرا لارا او معه هر أو هرنوسو كدهسروا جمعیه غوندم غرکه دارن صورت نازیات درشم و سیپاران. حیات نمبر پچیس پینزشتم نمبر حیات صورت نازیات درشم و سیپاران. فرون یا وداوه کریوان انا ربکم الاعلا زستاسو اوچت ربیما نو الله رب رضیت فرمی فا اخذ اللہ نکال الاخرت وال بس اونیو اللہ رب رضید دلران پا داست عذاب چی ابرتو دا پار دا ولنو و آخرنو یا موجودو رستنو خلکو دا پاران نو پا آخذه اللہ و اللہ رب رضید دیو نیولیو او کم چی پل یومنو نجی کبی بدنی کرازی نو آغا اللہ رب رضید دیت نجات ورک خوب بدن تا دیر پار چی رستنو دا پار و نمونی ابرتو کردی دا معنی نیچی گنی عذاب ناللہ رب رضید خلاص کن سره مؤمن کی راضی دل رشته مو سیparagraph یانی صبرایت کی اناری او رضون علیها غد و واشیا ترونیان باندې سبا او بیگا اور پیش کولی شي عذاب او مرتور کولی شي صرف بدن چې الله هرہ پولیسات روسنوده عبرت د پاره هغه سه پرخلید نور او عذاب عمر کولی کیږي نو غرق مونږه لکه رونا ترونیان وانتم تنظرون او حاله چې تاسو کتل وان تم تنظورون دسه دپارو وین یو بجدادا وان تم تنظورون تر تران نه جری دی وړر سخه نو ته چری دی په مخکړه نیوه هلاک شوی دی وته نه نو بیا ووم دی په جنونو کې یاره پرته ویره ژوندنی دی يارا يارا دا که څنګه چې امریکایانو د سامان یریدل نو مرګ باندې تن نو دقق څوک لري چې انسان د بنې ریږي په خپل سترګي په خپل نه لی دیلې تیر شي ځکه یاره پرته دوین ولی شیخ القرآن رحمه الله دا ذکر کړی وانتم تنظرون دا یو وجدان دی چې کله صافه مخې دښمنه هلاکیږي دی چې وجودات تاسوم څنګه پروت دی دښمن خو هلاکی خوشطاکه تری ورته پخپرې نیوي نو دم راخوندې نه یې ته په دم را نخوشاله خوشطاکه دشمن دښمنه هلاکی تباکیږي په دې باندې انسان ته خوشحالي زیاته ملایويږي ودي وایي نو وانتم تنظرون ذکر دین وایيوا عدنا موسی وإذا وعدنا وياد كأنه وعدك في المنزل موسى صلى الله عليه وسلم أربعين ليلة تنسلوية خشبه ثمت تخذتم العجلة بيأوني و تاسسخي لراييني في با الوحيات بانده في قضيتو من بعد هيروسو درد موسى صلى الله عليه وسلم كوهيتورتان وانتم الظالمون وحالا جوي تاسس ظالمان یني مشرکان وې وعدنا تفصيل واقعات سوره اعراف 142 ایت کې ذکر کیږي زین کې سوال دار আজি هغه دې کې دا, دا و وعدنا موسی ثلاثین ليلهن وعدناهم نا بیاشرن فتم میقات ربي 40 ليله الله رب العزت موسی عليه السلام سره مخ کې ډېر واده وکړ او به ورسره د سلوې شپه واده لسر شپې زیات کیږي واقعی کې مخې د ویرش په ذکر دی بیا تلويخ شپه ذکر دی اصل واقعې د الله ربورت مخ کې دیشو شکوم او بیا ور سره لږ شپه زیات شي نو تلويخ شپه شولې واقعې کې اكسو عراف نامه سياره کې اصل سوره عراف کې تفصيلي واقعې ذکر کې او تفصيلي واقعې هم د سمع کله الله را دې دیر ډیرش په واده کړی وا بیا لڅ پیور سره دې ته شوي او دلته هغه خلاصي ذکر و نعمتونه داسې دونه بیان یېږي نو ذکر سلوخ شپی کې ډارې کې ذکر کړی دي او هغه دې کې ان شاء الله بیا وجوحات ذکر کوي چې مخ دیر ډیرش بي بیا سلوخولی شوي مخ کې نه شپی ولی نه ویل هغه په پاره دې ذکر کوو وایو عادنا یاد که چواده کرمو موسی علیه سلام تران اربعین لیلتند سلویخ تشکو سلویخ شپی زکا الله بن مسود رضی اللہ عنہ فرمی سلویخ تشکو که انسان حالت بددیگی دی وجنہ عبدالعی بن مسود رضی اللہ عنہ فرمی انسان سلویخ رضی چده سلویخ شپی اور رضی دادا نتفی پا حالت کیوی دادین روسو سلویخ رضی چده بیاوینا جمشی و دا حالت پراشنی او د دینه رسو کې د سلوک شوین انسان کې د دینه دایره دا جسم او د روح کې خوب کې انسان کې برابر کې بیا د اغینه رسو کې د تربیه اداي کیرو شي عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي وديو اجنه 40 نه لیلتن ذکر وی ثم تقسم الى فال 40 ايام لیلتن ذکر دی اصل عربی او شریعت په لحاظ سره شپ کې شروع کې د هغه د شپینه کېږي څنګه روزه دا دای چې کله سپوږمۍ روخه تاسو سپوږمۍ چې روخي دي نو ماقام له شروع شي دایر ماقام پوروینه شروع ابتداء کې لري هغه د شپې کې دیو جن لیلته ذکر دي ثم تخصص الملائکه بیاونی او تاسسلیرا ثم تخصص الا الى اله محذوف دي هغه په اولی ثانی هغه محذوف دي چې اونې او تاسسلیرا یې په اولوہیت وارنه کیني وره ست اته دا غوونه نه دا ډیر خلک یې سمره سرویساتي تو اونې ورتاز او صلیر اپ اولویت سره مين بعده رسالت د رسول د مصالح سلام نا یې کو هی او انتم ظالمون او حاللې جوی تاسو ظالمانی نه مشرکان مين بعده رسالت د رسول د مصالح سلام تفسیر واقعه بیا سوره عرف او کی ذکر کیږي څه دی دي د او سې کو د سرور ځنا حقي بوازوم کول او اخر چې خلکو دې عبادت شروع کوم او غړې ورته شروع کوم دیو جنا المکل ذکر کړي ټوله اول غړا دا بني اسرایلو کړي دا کلي چې سېدا شرک وري دې ورته غړای شروع کوم نو غړا د بني اسرایلو هغه نه اهل خلقو کار دي او په دې بار کې مدخلي او ریوي ذکر کړي انسان غړي شیطان ته ګوتي ورکول شروع کی. د ربیچ دې چې دان سم راګوتې تیزی دی مرتیزی کې دا ګډا کې دا اصل شیطان هغه حرارت او اثرات پر شیطان انسان کې راتللو شروع شي نو ټول نو اوله ګډا بني اسرائیل او کلیجه سېو لید نو دې ته ګډای پروکا د دې په خوشحالی کې وان تم ظالمون او وې تاسو ظالمان ینی مشرکان ده تاسو ظلم په معنی د شرک باندې او ظلم په معنی د شرک هغه سوره لقمان یہ اجتماع سیفارا آیات نمبر 13 غیر لازم نمبر آیات کې ذکر دي لقمان حکیم ته خپل زوی ته یا بو لا تشرک بالله ان شرک لظلم عظیم یا بو یا لا تشرک بالله اے بچا شرک مکواد الله تعالی ان شرک لظلم عظیم یکینن شرک خامہ قال ظلم دی رو ټول نړی ظلمونو کو ظلمونو کې حق شرک دی و انتم ظالمون او وی تاسو مشرکان ظلم په معنی یو دا و چې حد نه تیر وتل م بنی تر هم دا حد نه تیر وتل خېچ لري کوم فائدې لپاره او هغه په دې دی وانه غسلان او زده ای برات توبندګی شروع کا او الله را العزت ساينوس او شریک جوړ کړل بلا و ظالمون قرآن شریف که ظلم شپذشت و قارون تقریبا تقریباً میلیشوه دی یو ظلم هاگه دا غیر الله عبادت شرک کول دیتا ظلم میلیشوه او پا دیده کم دیتا ظلم میلیشوه دی وانتم ظالمون ویتاس و مشرکان یو ظلم هاگه شرک دی دویم ظلم هاگه بروس تو ان سطح نمبریات که راضی یو کم پندسلم نمبریات که تبدیل القول شرعی که د شریعت اقوال وی هغه بدول د دې ته ظلم ویل کیږي لکه الفاظ بدول یا موزه د الفاظ بدول یا کومې دواګانی احاديث او قرآنی هغه بدول شریعت الفاظ بدول دې ته ظلم ویل شوی فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم دریم ظلم المن عن مساجد الله خلق د جمعات نه من دا د ظلم زیاتې دي تيدي. او <اودیزی> د دې ذکر امروس د دې سورې بقره سو 114 نمبر آیات کی یو سل 130 آیات کی و من ازلم مومن من منع مساجد الله اي ان يذكر به اسمه 114 آیات سوره بقره اوله صفاره ظلم خلل د جماتون نه من کول درېم ظلم کټ معنی حق انسان ته حق او دې د حقي بیان نکي نو دا ظلم دی او دا دی زکرون روستون دی سوری بقرا اولی سپاری آخر ایک سو چالیس یو سل سلوی نمبر آیاد که کی و من اظلمو ممن کتما شهادتا عنده من اللہ انسان سر چه حق روتوی دی نبا یعنی داون ظلم دی بل ظلم العناد مع الحق حق سر عناد کول زد کول دیتا ظلم قرآن شریف فیلی. تا تحق معلوم شو قرآن یا عدیس دویل. او تا بیان دیتا رب و غسکی نکی. ندا ظلم زیاده دی. جبی ذکر سورت بقران آیات نمبر ایک تور پچاس بیو سی پارک شوی یوصل پندر سم آیات تھی. دا آیات میز دی. لِاللَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظُلَمُوا مِنْهُمْ فَلَ وإلا الذين الظلم ومنهم مرار حقا عيناتگر خلق تاثبا هميشه ده عيناتگر وخلقونا اعتراضونه عوري تاثبا عيناتگر وخلقو ختمه دي نشي او دا مشاهده هم دا چك انسان ديرم ذان تقوي دي ذان ندير خسر جور كي وچه کم عيناتگر خلق دي دوان بخام اخي اعتراضونه كي ورنا کس وقتاو يرسر ده اخلاقونا كارواخلي پا ما بسو كي اعتراض نكي په نبی علیہ السلام نه دا چاخه اخلاق کې د لري او په نبی علیہ السلام باندې اعتراضونه کېدل درې چې الله را العزت اعتراضونه کېږي دوی وژنہ انات د خلک هغه په هره ټیم کې اعتراض کوي او د ظلم دې اعتراضونه کو انات کول بل ظلم محبت غیر الله سره حکم چې د الوهیت محبت دې د الله ولله محبت هغه د الله نه بغیر بل څه را کول او د دې ذکر سورته بقره 2 متی بارا ایت نمبر 165 یوسف فزیش ویتمایا د آیات, آیات میز کیږي ولویار الذین ظلموا اذ يرون العذاب ان القوات لله جميعا ولویار الذین ظلموا مراد دې دی چې هغه خلک کوم چې د الله محبت الله نه بغیر بل څه لري کړی دي بل اتعاديه حدود, تم حدود أحكام دي تجاوز كول زيادة كول. الله تم چې الله حدود احکام دي د هغه تجاوز کول زیاتې کول الله یو حد مقرر کړي یو کار د پاره د هغه نه انسان تجاوز وکي زیاتې وکي د تم ظلم و لیکي او د دې ذکر سورته بقره 299 2 سوا یو کوم سلام آیات یو کوم 37 نمبر آیات چې دې ذکر شوې دي, ذكر شوه دي. وميا دادا وميا دادا وجود الله فَأُولَائِكَ هُمُ فاولائكم الظالمون فاولائكم 199 یاد کی فاولائكم ظالمون ها خلق چې څوک د الله په حدودو کې زیاتې کوي بل ظلم العلوان علی الغير بچابن ظلم زیاتې کول غریب مسكين فقير سره ظلم زیاتې یا په خپ ظلم زیاتې کول چې هغه د طلاقوم نور کې او نکاح کې مدید تم قران شریف ظلم ویلي او د دې ذکر سوره بقره 231 ایت نمبر 231 جو توا یو درسیم نمبر ایت تشوي ولا تمذقوه النا زرار للتعتد و من يفعل ذلك فقد ظلم نفسه و من يفعل ذلك فقد ظلم نفسه چې دا پ كله په خپل ځان بل ظلم ترک الحجرت یو تیم که حجرت فرض شی او تا حاغا پریک دی یو دی که تاس اپنی کئی تا نفریق دی دین بیان تا دین نفریق دی تا خفل دین نش محبوز کولی و دی تیم که پتا حجرت فرض دی او تا اونکی حجرت تا دین پریک دی او حجرت اونکی نداهم ظلم زیاده دی دا دی ذکر سورت نیسا آیات نمبر ستانوی وهو نمينا آيات سورة النساء فقم سپارا ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضافين في العرض وتوفاهم الملائكة ظالمي انفسهم ظلمنا مراد چكلا قدیبا نهجرت فرضو او دهجرت اونكو لسم ظلم الإعراض عن حكم الله دلاله ده حكم نعراض كول مخارول ده ديزيكي رسولة مايدا آيات نمبر پينتاليس فيزيس الوى خم آيات شبقه مصفاره كي شوي وبه مصفاره كي لم يحكم بما انظر الله فأولائك هم الظالمون ومن لم يحكم بما انظر الله یا جی فیصلاون کا پاوس چلہ رالی غلی او لایک هم ظالمون دا کسانم دی ظالماندی زیاتی کو انکی نو ظلم دلاد قران دے فیصلینہ دے شریعت دے فیصلے شریعت دے حکم نہ مخروذ بل ظلم الافتراء علی الله والله رب العزت باندې دا رو خبري جوړول زیاتی کول د دې کی سورت 6 تو ومسی پارا آیات نمبر اکیس یوشتم نمبر آیات سورت یا نام کی کی گی ومن اظلمو ممن افترا علالله او سوگ دیده لوی ظالم ممن افترا علالله کذبن ده ها جانا چی جوڑی دی پالله رب العزت بانده درو ندیتا ظلم ویلی کی پالله درو جول بل ظلم دقل مجلس نه فقیران غریبان ذات خلق چرول دارل فقرا المؤحدین مسلمانان موحدین فقیران غریبان ملگیری دقل مجلس نه شړل او د بی ذکر روسم سورۃ النعم آیات نمبر 52 دو پنځه سوم نمبر آیات کې الله رب پر عزت نبی علی السلام ته فرمای ولا ترذ يدعونا ربهم بالغذات والعشي يريدون وجه مالي كمن حساب منشي اي نبي عليه السلام ها خلق مشراسو جس تباو بيگا لا رامد كي آخر دا يات كوي فتت ردهم فتكون من الظالمين كأو دي شرل نظلم كون كي زياده كون كون بي نخبل مجلسنا غريبان فقيران خلق شرل دا بلظلم أت تقزيب بي الله دالله آياتونو تا نسبت دا دروغو کول دا ظالم دي جسوك دالله خبرو تا نسبت دا دروغو كي. او دا دي ذكر سورة انعام اتم جيبارا آيات ممبر ایک سو ستاون يو نمبر آيات دي كيه. وَمَن عَذَلَ <سؤال> مُؤْمِنًا كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَلَّى بِهَا سوګې ډېرې ظلمدار چانه یا غا نسبته درو کې د الله رب عزت آیاتونو ته بل ظلم أسود عن سبيل الله خلق الله دلاري د الله د کتاب د الله د دین بندو یو څړې قرآني شریف لاري دې ورته درک وسو چې یره ګرمې دا یا دا دا خوابی عمل کل غاڑی دا رنگ نور واسوسی انسان تا دا قرآن پلارکی دا دین پلارکی غرزی دا ظالم انسان دی او دا دیزی که رسولت اعراف آیات نمبر چوالیس او آیات نمبر پینتالیس که شوی دا آیات منزیر چوالیس نمبر آیات فَأَذَّنَا مُؤَذِنُ بَيْنَهُمْ أَلَّعَنَتُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الذين يسدون سبيل الله ويبغون هواءجا اللعنه الله على الظالمين اواز وک اعلان وک اعلان ته چلانت دیو د الله په ظالمانو نو ظالم صوب په خپل قران تاریکي الذين يسدون سبيل الله ها کړي چې باندې خلق لره د الله نه نو ظلم دي بل انکار عن آیات الله داللہ دا, دا ایتونو انکار کول نوجزاتو انکار کول اسمانی کتابونو دا حاغین انکار کول دی ظلم ویلی شوی دی بل ظلم الولایتو معا الکفار دا کفارو سرا دوستی کول او دا دیزی که رسول توبا آیات نمبر تین کیست دری آیات کی, کی ومن يتولهم منكم فؤلائك هم الظالمون ومن يتولهم منكم سو كواوڑې د تاسو نه دی تا ینی وي کوپارته فؤلائك هم ظالمون فذاکتان ان دی ظالمان دی ادم مخې د الله دې ته انکار کول دا ظلم د دې ذکر سورته اعراف 103 نمبر آیات ته وصل درې ثم بعثنا من بعده موسى بآياتنا إلى فرعونا وملئه فظلموا بها ظلمنا مراد شاغين كاروكم بالظلم الدعاء عن غير الله دلنا بغير بل سكرامدت كول بل چاة چغي وحل بل چاة فرياد كول دا ظلم دي لكا ننسا باش سنگفو مسلمانان زانتو وي او تکلیف موسبت ور ترای شي نو کلو یې پیره بابا را مدد شي یالو زونه په خیر باندې را مدد شي مدارنګ وازونه چیږي کول غیر الله تا دا ظلم او زیاته دي دی. د دې ذکر سورت یونس یو ولسمه سی پارا آیات نمبر 143 یو سل شپګم نمبر آیات الله نبی علی السلام ته فرمای ولا تدوا من دون الله مالا ينفوك ولا يزورك فإن فعلتا فإنك إذا من الظالمين والله نبغير بل تشيغوهل ده ظلم ده بل اتطرق غلاك ول ده ظلم ده ذكا فرده مال ده فنان مناسب تريكي في زيادة دراواغسته صاحب نكيه ده ظلم ده ده دي ذكر سورة يوسف آيات نمبر پچتر پينزو اوياهم نمبراتي كيهي ذکل <سؤال> یوسف علیہ الصلات والسلام رونا حاوی باندې الزام دغلا اولگیده نغی ورتوی دارچا به 620 کچغلا کوي باندې ورتوی جزاؤه ما مجدا فی رحله فهو جزاؤه كذلك نجز الظالمین چا درکه دغلا سیس به هم منتلو اوم دیو پکای رایثارولیشی دغسی سزا ظالمانو ته ملایوی کی 75 یا سورتی یوسف نوغلا بل ظلم التعذيب بلا جرم چاته به جرم سزا ورکول یو تن یو کار نی وکړي اوتا هغه دا هغه سزا ورکي نو ظلم دی د مثال پخته معاشره کې خو لکه څنګه رور چې قتل وکړي بلس جرم وکي سمرامتوکي دا تعریف خور کې دی هغه ورته په سورکه ورکول شي د سوري دا رواج دا و پختنو کشتا نو دا ظلم ده جرم خوی رور کرده ده او صوره که ده والا خور ور کرده شی نو دا یو کس جرم نده کرده او تا آغده پا که سدا ورکه نو دا ظلم ده دا دی, دی زکر سورت یوسف دیار لسمسی پارا آیات نمبر او ناسی یو کم اتیام نمبر آیات کشوه چی یوسف علیه صلاة و رونو قلبا بنيامين باندې دغلا الزام لګیدلو ترونه دایو تل چې خیر دی ممکن او د نن سعاده په زبان اغلا خود کړی خدای نو یوسف رتنام د حاكم په تور وتی الله ان ناخذ الا من وجدنا مطعنا عنده انا اذا الله تعالی په واړو د دې مګر چا سره چې مونږ سامان نیولم حق او پکې سړ او کوم پربل دان تم پکې سدا ورکا نو ان اذا الظالمو فدي وقت کته مونږ ظلم زیاتې کوون کیو نو جرم یو تن نه دې کړي او ته ورته سدا ورکې عام تور باندې حکومت کمه د خپل څه کارونه وي جرم یو کس کړي وي او جین ته کې دې داغه رور داغه پلا ورو داغه نور شداران بوتلې شي یا قتل یو رورکی او داغه په بدل کې نور څه قتل کولې شي ودې ته ویلې کې ظلم چې قتل یو کس کړي او بل تن بل ظلم قرآنی شریف ال اعراض عن القرآن سو کله قرآنی شریف نه مخ اړې اعراض کوي او قرآنی شریف دې ته ظلم ویلي د دې ذکر سورتی کاف پیندل سی पारा آیات نمبر 57 وقان دوستم نمبر ایت سورۃ کاف ومن اظلم مما ذکرا بیاتی ربہی فاعرض عنها ومن اظلم او سوگ دی دین وی زالین مما ذهق جن ذکرا بیاتی ربہی چرت اپنوں نسیا تورکشی بیاتون دربدد فاعرض عنها دین مقواڑی دھاگینا رب العزت ایاتونن مقراول تا د پن سیاست پاغي درکوي شه ظلم دي بل اتوان علی الرسول په نبی علی اسلام باندې اعتراض کول نبی علی اسلام باندې بدر د د هغه په خلاف کې مشوري کول د قران شریف ظلم ویلي او د دې ذکر سورت انبیاء ولسم سفاره آیات نمبر 3 د اول لسمی سفاره اولنې مقدی سورت انبیاء آیات نمبر 3 دايات دې نبی عليه السلام په خلاف کے مشرکان راځي مشوي او قسمه کې سم مشورې چاویل چا ويل شاعر دي چا کاذب دي چا ويل شاعر دي نو الله رب عزت فرموي واثر النجو الذين ظلموا هل هذا الا بشر مثلكم واثر النجو الذين ظلموا او پټه کا جرګه هغته تاسو او دیپ جرګه کی ویل هل ھذا الا بشر مثلكم دا استاذ پرنګوسڑے دی نو اثر نجو اللذین ظلمو ونبی په خلاف کی دقت سے کول ونبی علیہ السلام مے کول بدنامی لگا کول کیدا شاعر دا دے دادی دادی دا, دا ظلم دی بل ظلم الالحاد فی الحرم فحرم شریف کی دا گناہ ارادہ کول زیاتی ارادہ کول فحرم شریف کی اوستا پر ذکر داس ارادی رازی انو دیتا قرآن شریف ظلم او اوزا دی زکر صورت حج و لسم سپارا آیات نمبر باون دو پندر ستم آیات تی کی, کی وَمَنْ يُرِدْتِهِ بِالْحَادِمْ بِظُلْمِنْ نُزِقُهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ صورت حج آیات نمبر باون دو پندر ستم آیات کی. نبیت اللہ شریف حرم که دغس ایراده کول ندیتا دا ظلم زیاده دی بل ظلم ات تولی عن ارتباع رسول ده نبی علیه السلام ده تابداری ده تریقون اولیدل دا ظلم او زیاده دی نبی علیه السلام تریقی پریخل دا ظلم او زیاده دی دیدی که رسولت فرقان نور لسم سپاران آیات نمبر ستایست و بشتم آیات لَنُورْلَسَمِ سِفَارِ أَوَلَنِ مَقْدِي وَيَوْمَ يَعْظُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا وَيَوْمَ يَعْظُ الظَّالِمُ فَحَاوَرَز بانی چہ گونا بلگی ظالمان علائے دہی بغوت قلوبانی پرسنو قل سر فرقان نورلسمی سفاراد نورلسمی سفاری اولنے مق آیات نمبر ستایست تو ایشتم آیاتم. یا عوض الظالم و علا یدیهی چه کنا بلگی ظالمان پا قول آسنو پا قولو گوتو و یا قولو یا لی تنیت تخذتو معا رسولی سبیلا و دابوی ارمان های اخصوص چه من پیغمبر سره اللار نو لیوی یعنی تابداریم کلیوی د پیغمبر دا پیغمبر دا, دا تایقین اولی دل دیتا بیلیکی بل ظلم اتباع و الحوا ده خواهش تابیداری کل ده تا ظلم بلیک شوی خواهش ده یو سوی او دین بل سوی تو ده دین اونمانی ده اللہ و ده پیغمبر حکم اونمانی او قبل از را خبری روان شی ده ظلم ده ده دی زکر سورتی روم آیات نمبر اونتیس یو اشتماسی پارا سورتی روم آیات نمبر اونتیس یو کم درشم نمبر آیات بل تابع الذين ظلموا اهواهم الاله رب عزت پر مي بل تابع الذين ظلموا بلکي تابيدي هاغه کتان کي ظالمان دي اهواهم د خواهش په د خواهش ته بيداري کول خواهش په دل دام زون دي بل اخذ حق لغير پروي حق اغسل پروي زمکا پردي ساروي پرادی مال دولت اغسطل دا ظلم او زیاده دي دا دی, دی زکر صورت سواد دی رشتم سی آیات نمبر چوبیس سلی رشتم نمبر آیات کی کیگه. داود علی اسلام تا دو کسان را غلو صلی پی صلیب کولا فرشتیوی پا شکل انسانی کې دو یو ورطویی ان هذا أخي لهو تسعون و تسعون ناجتهم وليه ناجتهم واحدا لما ضرور دي دي سر يوكم دي, دي أو ما سر يوغده او أو ضرور راتبوهي چه دا, دا يوغده ما تراکا داود علیه السلام ورتبوهي سورة سواد آيات نمبر چوبیس درشته متفاران لقد ظلمكا بسوالي ناجتكا إلاني آجي لقد ظلمكا په کې سره ظلم کوي تا د سو عالی ناجیت کا اعلان عاج او خل او د غړو سا غړو دنه سره د غړو خل نو دن د یو غړم پر دې غړو ته داخلیتې غواړي ظلم دی چې پر دې مالا خل بل ظلم عدم توبه الله را رضاته توبنی وي سل د ظلم زیاتې دي چې ګناه هم کوي او ګنا نه رسوبه توبمنو باسي نو توبه نوي سم د او زیاتې دي د دې ذکر سوره حجرات شګوږشته مو چې نمبر 10 لظم نمبر آیات چې یې د آیات مین و من لم يتوب فاولائک هم الظالمون سوره حجرات شګوږشته مو چې نمبر 10 لظم آیات د آیات مین و من لم يتوب فاولائک هم الظالمون وَمَا لَمْ يَتُوبُوا جَاءَتْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَذَاكَ كَانَ عِنْدِي ظَالِمًا وَعِنْدِي زَايَتِهِ کون کړي د قرآني شريف د 15 اسباب د ظلم ذکر کول د 15 کارونه چې قرآني شريف دې ته ظلم ویلې دین د ظالم صدا قرآني شريف له ظالم په اړه کې بیا مختلفه توګه ذکر کړي یو فتوچې دې سوره بود 18 نمبر یاد ظالم حکم څه و علالعنت الله على الظالمين یو ظالمین باندې الله نفرزت لعنت وی سورہ ود 18 ایت دیم سورته زہر 31 ایت ذکر دی ظالمان لپاره عذاب دی و الظالمین اعد لهم عذابا الیما سورته زہر ایت نمبر 31 یو درسم ایت نهشتمتی لپاره ظالم الله رب عزت د لپاره درناک عذاب تیار کړی چې دنیا کې ظلم وکړ درناک عذاب شته ورلند دریم ظالم انسان چې وی قیامت اورل زده نیکو تله وسپا کوي د دې ذکر سورته اعراف اتمه چې بارا آیات نمبر 9 9م نمبر آیت کېږي و من خفت موازینو بولایک اللبینا خسروا انفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون نو ظلم انسانو کې قامت پاره زنی کو تلوبې سپکو دی زکه به تلوبې وی چې لري نیکي دا به نور خلکو ته لاړ شي اگر څنګه چې حدیث کراځي نبی عليه السلام تاسو کړو اتذرونه ممنوک راځو اېداص مفید تړې پیږي نه غریب سره سوک دی صحابه کرام رضی الله تعالى وفرمې غریب هاو څوک دی دا سره دینار او درهم نیوی دولت ورسره نیوی نبی علیہ السلام فرمایل غریب جان نه دی غریب حال سوک دی قیامت فورس زمر نیکی بروری چڑی رزیات وی بلدی ستیخ بهانس کیری کدا پغربانه کی خلشین غربه چری لاند بکینی دوم رزیات نیکی بوی خدا غریب باوجود ده انسان بهو جہنم ته زی بیا نبی علیہ السلام تفسیر شروع ک دی انسان به دنیا کی ظلم زیاتی کڑی وی چانه به پناہ ک مال والے وی چاته سپڑ ورکڑی وی دچا زبی نیکۍ ویګړی وی حضورونه به ورتر کړی دی او کائنات پرز بهاری او راځي خلق په حق باندې نواړی پردی پردی کنه به وای دی دیو په غونه ورته نوبل سو کوبینا نیکۍ به وی هغه به ورکول شي دی به خلکو ته نیکۍ ورکی بیا به حقدار پاتوی د هغه ور باندې هکونه وی درې پوری جزایغ ګناہوں به هغه سلی شي په دې باندې بکری به ورول شي درې چې دی به د دومره نیکو باوجود هغه بلات چې خلق ته ورکړي شي او دې بداغې باوجود جهنم تلاشي دی وځي دې کوتل په فیسبوک وی چې نیکي وته خلکو ته بل ظالم انسان سورې سورای 40 سنبرات فرازي انه لا يحب الظالمين د الله رب عزت محبت مینه چې دې هغه ته ظالم سره نیوي حدیث کې رازي نبی عليه الصلاه والسلام فرمایلو یو حدیث کې دغه الفاظ راغلي دي اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامه اي خلکو در ظلم نا در زیادی نظام ساته تکا فا این ظلمات و یوم القیامه ظلم دا به ثابت در تیروی پرد در قیامت بانده یو ظلم که ده ظلم دا وجن انسان دا پارا قیامت پردگن تیری به همه بل ظالم انسان که ده خیری پا دبانه دیر زیاد زر بیالگی دل شروع شد تکا مظلوم انسان حدیث که راضی نبی علیه السلام فرمیل زده مظلوم انسان خیری قبلوم لیس بینه و بین الله حجاب کلا فقیر غریب نسخین مظلوم کړي چې الله ته سوال وکي الله ډایرک دا سوال قبلې الله فرمي زما او دې سوال په مرسي پردې نیوی کړې که ک کافر و مظلوم شی باغ زرم زاده ګروشم مظلوم کافروم چې کلا مظلوم دی بدویو کې الله رب عزت د اخره قبلې چې انسان دنیا کې مظلوم شی ظالم د پاره کوم خیر وکي الله رب و رزد ده خیر قبلی نو ظلم قرآن شریف کی ده اشپگیش ازبابو چه دیتا قرآن شریف ظلم ویلیو نو ظالم چه سوک ده اشپگیش کارون کی یو کارون کی ده انسان ظالم دی نو آمتم ظالمون خطول نلوی ظلم حق شرکون ثم آفاونان کم من بعد ذلك بیا معافیو کم منگتا اسلامی من بعد ذلك روستو دبینا لعلکم تحت ذِیدا لعلکم تشکرون شکر ادا کی شکر دا پدری قسمه تفسیر ما ذری ذکر کړی دي اقسام شکر نشکر دا پدری قسمه باندې شکر دا په بدلا د نعمت کی وی یو یو شکر شکر باللسان دی دین شکر بالقلب او درین قسم شکر بل جواریحا شکر بل انسان پزرکی دا اللہ رب العزت شکر ادا کی چه اللہ تا ما بانی کم نیمتونه کری نزرن ادا اکیده ساتل چې دا نیمتونه الله رب العزت پا ما باندې کری دی مدید شکر بل قلب ویلی کی پزرک باندی دا اللہ رب العزت دا شکر ادا کولد او تفسیری خاصنده روایت ذکر کړی دی نبی علیه السلام فرمایې دي حسبی من عبدی یعنی په شکر ان یعلم ان به انما به من نعمه فهو مني نه الله رب عزت فرمایې حسبی من عبدی زماده پارا د بندې طرفنا دا خبره کافی دی شکر لا کولو کی ان یعلم ان ما به من نعمه فهو مني چې انسان دې باندې دا یقین پیدا کړي چې دا کوم نعمت په باندې شوی دا زماده طرف پدی بس دومره عقیده دې اوسهاتی دا زماده 파را بنده باندې طرف نه کاږي دي یعنی شکر فی القلب یا بالقلب زوی شکر ده دې چې انسان دا عقیده اوسهاتی دا نعمتونه مابنه الله رب العزت ګړي دي درېم دې شکر باللسان شکر باللسان هغه ده دې چې انسان کله شکر ادا کوي نو اللّه بجبب بانده ده ادا کیچه باقی ما باد 이러 اللّه رب العظ أت دير زیاد إحسانات دير زیاد نعمةو نو بجبب بانده شکرئ ادا کیچه dynam حبان ما باد 이러 دير نعمةو ندي soybean بهôn إنه شِكور بالجوارح شِكور بالجوارح پا انداما بد 2003 تت داره ضاحرول چه ما بان اللّه نعمةو نَد کري ظنورم دا اللّه رب العظ…cemberato و ذها کا دنیا کې څنګه څو ځخ سره خېګڼو کې نو یو دنیا کې خلک دي د ریکت تعریفونه کې په ځوابانی مېره ما سره ډېره خېګڼه کړې ده دریم کرے چې دا غوځ کار وي حاجت وي ضرورت وي مودې لا چې هغه تر کارو حاجت ضرورت وي هغه ول پوره کې درې ځکه دا یقین ساتي چې د انسان ما سره ډېره نیکی کړي ډېره سره خېګڼه کړې ده بل شکر تنسام سومره شکر ادا که داود علیه که بارک رازی. سور کی داوود علیہ الصلات والسلامتبارک راضی سورہ صبا کی جلال رب ال عزت داوود علیہ السلام کو حکم کی چه داوود علیہ الصلات والسلام شکر عمل کوا یہ نظام دا پار شکر یو قسم مزیدہ جوڑ او زما شکریا ادا کوا داوود علیہ الصلات والسلام اللہ رب رحضت فرمید صورت سبان دو اجتماع تی پارا تیرہ نمبر آیات دی دیا لصم آیات دایات آخر ای عملو آل داود شکرا و قلیلو من عبادی شکورو داود علیہ السلام تکر اللہ رب رحضت داود کموکا داود علیہ السلام کو بارک امنی کسیر نورو زکر کری دیں چوبیس گانٹے علیہ السلام دس ترتیب کور کے برابر کردے ہوں چوبیس گانٹوں کی حصی وقت دا عبادت نه نخالی کی دلو دا دې ترتیب سه یو ټیم کې عبارت کول او سه ورټیم کې 24 غړي مسلسل شپه او ورځ عبادت و داوود عليه السلام په کور شروع داوود عليه السلام ته جل الله رب رض تو فرمایل اعملو علی داوود شکر و قلیل من عبادی شکور د داوود السلام هغه دا الله رب رض تو فرمایي په شکرته یا رب دې ای رب ازب سنگه شکر ادا کوم کژدا شکر ادا کوم نو تا ما باندې احسان و نعمت دی اوک نو نضيف په بدله کې وځه بل شکر ادا کوم بیا چې ما شکر ادا کړ نو دام ست نعمت او طرف نه یو چې ما شکر ادا کړ نو چې دا شکر مې ادا کن. تا بیا تا شکر طاقت را کوم بیا مې شکر ادا کړ بیا نه ادا څومره شکر الاکوم نور نور بدلی په بدله کې ادا کوم خدا پستا خی گڼو نعمت دې و څومره شکر الله رب رضت تو په خپل الان شکر ته یا داوود اے داوود اوستا سي شکر ادا کړ تو انسان دا قيده ساتي چې رسم باندې شکر شکرم ادا کوم همدل الله رب رضت طرف نه په ما باندې نعمت دي د دې نورو شکریا ادا کی چې الله ما ته دومره طاقت ورکړ او چې ما د الله د نعمت شکر ادا کړ ول د شکر پیدا سي شیدا د شکر پیدا صورت ابراهیم قوم نمبر ایت ذکر لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد لئن شكرتم لازيدنكم سوره ابراهيم دياله دوم صفاره ايات نمبر 7 قوم نمبر ايات د ايات ميزه لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد که تاسو شکر ادا کوئ دغه تاسو له کم الله رب رضات فرمایي ولئن <والا> كفرتم ان عذابي لشدید فتازوا كفر کو ناشکری موکا نو زمع عذاب سختي <سخده> کودے شکر فائدہ دادم چې د الله رب العزت کوم نعمتونه په انسان شي وي هغه انسان شکر ادا کوي نعمت لاله انسان ناشکری کوي نو نعمت ذاتي د القدر کینار الله رب العزت تیار نعمتونه تناغسل تی الله رب العزت دا نعمتونه اغسل شروع بی وجه نه باز که تابرو ده بنیتریل ده یوتن واقعی لیکلین چو شوو که ناستو بربند ناستو شوو که زان پت کرو چا ورطویل شکر داک وی پسو شکر داک نمک کپریم نیشتی بربند نمک هوارا غاشقیم تینوی چه دکی آغیم تینوارو زوری بربند پادشو دارنگ نفت الارب کی ازازلی ریم اللہ یو ذکر کردین یوتنو داغتر یو غلامو راغ مالک په خپلن د چان شورو وړو روټي خوراله او دې غلام د نوکر دی مزدور د غلام ته به همدغه دې چان روټوي اغینه ویله پخک او به چان وړو روټي به ورپوله دا غلام څنګه ورتهیزه ماخرس کنه تر پرو جون ډیر کنه د پخ پر څنګه خوراکه ما ته څنګه خوراکه مالک ورته وګره په دې شوکو رباطه ما ته ریچار ش نه چکری مکه عدد دي وینه نه دا څو ما بل طالبانه قرض کې تانه وقوي کړم چې بل نه د بل دا چې هغه پخپله بيچانه روتي خوړله او دته چې ده بالکل بي روتي نور کوله هغه وي پریږه کسبه د پادشو ور وې کا بل او کپاتي بنې شو د قطبي چې تیر کوه مده هغه ته وې ما قرض کې بل طالب لا بل اړشم هغه ما تر پادشاه دا به لخي پرې شکر ادا کا پدی او نه شکرې اغه دې پریته شکر ادا کوم اغه مخ کې به چانه روټي هم می خوړله څو خل علی به چانه روټي هم نه راکې غفاص خبره کې نه راکې ورته خرس دې شایې خرڅ کړم دریم له چلان اغه پخلون دغه څخه چانه ورته مل شو روټي به خوړه پخله یې مینه پخوله او دې مدته څوږي پریښلست څوکار ماره پینو کولم دغه څوږي وی پریښه وک پخله ځان لکه چانه غو ته لخه پخه او اغه ته او چاره ورته اغه ته وی وې ما قرض کان زه بل چا لاړ شم ما غوښته نه کی د دریم ورته ما سره پاتې شې د ما سره پاتې کېدل بدل لکې پدیم شکر او باسه وینه ته نه مخې ما ته ډېر غ خلک ملوشل خو بس نو چې زبل غ راته خمیروشي چې بل لاړه نو بل والا سړګنجیک بختله به څه خوړل نه او دی وې ولا سر کې خوې خو دې بنټول شپم اسنه کې مونږ د شپې راپازو سې سره تیندګو خو بل سنې وراثر کې دا باندې ګنجي پدی وډيوله کې ديلي او ته ما ټول شپې وخې دا څه خوځي نو هغه سره به یې ایثار شې ایثار شې مخنې مالک پکې چتې تلې دي وې دې سره څنګه ایثار وي وایثار په دې شو مڅنه کې بل لاړ شم نو دې سترګو کې را لته لا چور شروع نه کې چې دوم دینه د لډي و جوړو ما لا پستر باندې خو دې ایثار د پاتره له غلي انسان کرے د نعمت شکریا ځکه والله را بر عزت او جکه انسان ناشکری شروع کی نو تیار نه متونه ته الله را بر عزت شروع کی دا دنیا کې یو قانون دی څوک جازر دی ول سلکو کوکو کی نو کلاتن ویرتا ما سره ډېر کو ګ ان شاء الله ټول ژوندۍ به زړه استاخه غنه نه هیرو وسه دې سړی طبیعت دا ویره ده چې څنورم څخه غنه وکم او چواته داسي ویته ور سره غنه کی دی تا ما سره څخه غنه کړی دا خارچازره کوه ما در باندې هاتو دینه او نور و خلق دریکه ما دوکه څه کولو شه وڅه غره دغه داس خبري شروع کی سړی ویه دقیقونه میکنی فریضه تومانول میو سره خګنه کوله او الله رب العزه تم که انسان شکر ادا کی الله رب العزه ول نعمتونه ذاتل شکر او کنه شکر شروع کی نو کدی چا ستن له لړکی پسا ولګا دی وی کی حدیث کرازی نبی علی السلام فرمایل کړي چې سهر شي نو انسان چې شکر او بازي هغه دا وي اللهم من نعمه او بأحد من خلقك فهو من كان اللهم ما أصبح بي يا الله رب العزة هغاك سباك تاپا ما باندي من نعمت اندس نعمت سخي او بأحد من خلقك يافو يوتن باندي دمخلوقستان دم فمن كا وحدكا لا شريك لكا فلك الحمد ولك لك الشكر فمن كي الله رب العزة دا نعمت سالة طرفنا دي کا یوازی تا طرف ندی یک یوازی لا شریک لکا تا سرا پدی کسوک شریک نشتا فلکا الحمد و لکا شکر یا اللہ تعالی رحمدنا تارا تاریخون دی و لکا شکر تعالی رحمدنا شکر دی مشکات شریف دو سو جرنمر صفق دا حدیث دی کل اشپیس ملی انسان د واوی اللہم ما امسی بی من نعمت او باحد من خلقکا سمین کا وحدک لا شریک لک الحمد ولک شکر یلا تجما باندیش فراوس د شپیداکم نعمتي سنا دراواند یوک داس تار طرف دی یلا تا سر برسو شریک نشتا یکهواز ذاتین سال را حمدنا شکر دی نو هر حال کده الله رب عزت شکر ادا کول تا باندې شکر با ساز د اړیدل باندې راوسته بل څه تکلیف وړاندوست مړې نه کی ژوندې تپاسولي دا د الله رب دې شکر ادا ک ما هم در باندې شکر و وسم ورنه ډېر خلخ وسهر کې یو مذهب باندې وی ماقام په بل حدیث د نبی علی السلام فرمایل دا څې کټنی برای شي یوز به و یمسی مسلم مسلمان و یمسی کاکرہ سره بازار کې مسلمان وی بیگابه کافر وی سره بدشپي مسلمان وی مجھے اللہ رب العزت دے اسلام بہ حالت کے تفاذ کی پدیدہ اللہ رب العزت شکر گزاراں دارنگ دنیا سے ہر طرح کی خوشحالی کی ہوئی ما کام کرے جیل کی فروت ہوئی کلق یوزے کلق بلدر باند فروت مختلف مصیبتوں کی راگی ہوئی مجھے ما خام اللہ درمانے خلق کور کے راست صحت در درک مصیبت تکلیف رانے دے اللہ رب العزت پدی باند شکر ادا کر کہ ما باند اللہ رب العزت شفاء راباند صحیح راوستاں نو هر حالت کې الله رب دې شکر راکول یو رويت کې راضي عمر رضی الله تعالی او تره نو په اوتن باندې تیر شو نور هم څه کاتان هغه نور مکمل کې دی ماذرو صرف داغستر تر کې نور لا 5 ډټول ماذرو خله او تر اضافه صحیح دا وګونه د عاموري نور مزن راکول او مختلف مصیبت باندې هغه چې عمر رضی الله تعالی ته تاسو کو څنګه حال الله شکر دې ډیر خوشاله او مر رضی اللہ و تم سر یوتنو و دیب بذی حال کم دا اللہ شکر دا کئی؟ لاس پی حرسن معذور دے زان راکایی سم را پو مصیبت تکلیف سر دے صرف سرگی دا سیزون سیدی آغتان و ارتیزو سنگ دا اللہ شکر نا دا کون ما الله اللہ را برجست سرگی را کئی کم از کم دے خلقو تا خودگورم سی کنا نو کدام دوی نو ما با اللہ را برجست سرسکر دے وی نو دا دا اللہ را برجست هر یو ن وقل الله رب لذت انسان دومره نعمتونه و وین تعد نعمت الله لا تحصوها سورنا سور, سور ابراهيم کی راضی کتا ز الله نعمتونه شماری ندی شمار کولی دی وټینات دومره نعمتونه کې انسان لا حق شمار نشي کولی خو انسان سره د نعمت قدر نوي کله چې تنه نعمت واغستلی شي بیا انسان سره قدر پیدا شي ځکه حدیث کرازي نبی علیہ السلام فرمایلو ذنیامتونه لاس دی نعمتانی مقبولن فیهما کثیر من الناس ذنیامتونه جزیات خلق په هغه کې دوکه کې پریوتې دي لاغې ور څه قدر و قیمت نشته یو نبی علیہ السلام فرمی اصحته یو څه حدی چې انسان الله رب العزت ورکوړي انسان غفلت کې ده شی څنګه دا کوي او دته ورکرې شي او اله انسان ته پد لګي کله چې دی یواز د بيمار شي بیا بي یې کله په دردونه شروع او دې کوکار وی چې غوهر شروع کی بیا دې ته د هغه صحت دروازه قدر ور پیدا شي اجتماع دمره وقت صحت کی شو ما سره تقدر نو دې ول فراغ فراغت دې الله رب رض ده ده انسان ازګاری ګرځولې وقت ورت ور کړی نو دې سره قدر نشته دي کله چې دې مشغول شي او داسې مشغول شي چې نه فراغت سميږي نه صحه سميږي نو صفاقه فوته د کارونه وي بیا انسان سره دې فارغ وقت بیا قدر پیدا شي یاره په دې لږ وخت کې ما ده الله کتاب یې زکړی وی ځان مې په کوه کړی وی بیا یو یې چې ما سره وقفه ما بدا کړی کله چې وطن جیل تلاش شي نو جیل کې خلک بیا ډیر ارادي شروع شي یره کلاړو ما بس قران شریبی زکو مزبکم دا بکم دا بکم زکار ټیم دې گرفتار شي په مصیبت کې نو کله چې بیا دې ناراض شي دې سربیا دې نه مقدر اکثر خلکو سنبیان د قصته لګی شي په دنيامتونو دې خلک په دې کې دوکه کې پریوتې دا رنګ نبی علی جو حدیث کراځي سترګ اداروي نعمتونه دي په انسان سره قدر نیوي کله چې د نواب سری شي به قدر پیدا شي دا رنگ ځوانید الله رب العزت تر اف نیامت دي کله چې دا ځواني لاړ شي نو بیا انسان سره قدر پیدا شي دی وژن حدیث کراځي نبی له سلام کې فرمایل لا تزال قدمای ابن آدم حتا يسأل عن خمسن انسان به مخې قدم نشي خلې ترسو سوچ دي 50 سيزونو یا 30 سيزونو جواب نیور کرد. اصلا رسولیا پیزیدونه چې دا هغه نعمت دی یا عمر دانه عمره په مافنا عمر د نعمت دی چې انسان الله را په عزت ورکړي خو د ډیرز شپو انسان طریقه دا نشته بالکل شکرنادا کوي پورا ورځ پر شواله الله په عزت انسان ته ورکا شواروس پتیر شي د زین کې ملانارازي چې د شکر خدا کنه دویم وان شواي به په ما بلاو زوانی دا انسان د زوانی قده نشته زوانیو د قصې جذوانی چې دی هغه په دیواني کې تیر کی نا فرمانی د الله رحمن و عزت په کی شروع کی دینوی ما مات الله را کړی زوانی انسان سره قدر نشته کله چې زوانی تیر لاړه ګډاوالۍ شروع شه داسي ګډاوالۍ چې بیا پښتونخوا پاسدل شروع شي په یو د الفاظې ویم نشي لګ لګ پاران باندې چې تګنو انسان سره قدر پیدا شي دوی شاعر وې یا چې راځي ځواني چې دې بیا واپس کېدلې نو ما په خبرته به ما قالالمشیبو ما به ځواني ته خبر ورکړی وي چې دی بډاوالی په ما باندې سوسلو به راتورکي چیرې قراره کولیشم نو ښا کولیشم نظر دې لیشم نو څار کولیشم مuje کله انسان ګډای شي بیا انسان سره ځواني کده پیدا شي بل نبی علی السلام د فرمایده مال په اړه کې به تفصیل دی او نعمت دي چې ګټلې دې څنګه ولا ګولې دې څنګه انسان سره د مال قدر قیمت نیوی وچکهره استعمال واجب وسیلی شي د غریب شي فقير شي د یو يره کما سره ما پیدا شي د وډه د الله په لار کې خرج بل الله را پر عزت علم په اړه کې په کې علم نعمت دي او کله چې نعمت انسان سره وي د دې څه قدر نکې د نور خلکو ته فسې غیر خلکو ته الله گاډي ور کړې مالې ور کړې دنو وي چې دومره لوی علم الله ده د پزې کې اچوري قران او حديث په ورته کړي او کله د علم واغ وسیلی شي د دغه س جاهل شي او نور و خلق ته ګوري بیا انسان وی چرما سره مليمه په سمره وخت خبره دارن حدیث نبی علیه فرمیل، دا رنګ حدیث کې رازي نبی عليه السلام فرمایل يې چې او به الماء البارد يې چې او به دا نعمتې قامت پرد الله ته پوسکي يې چې انسان ترش په ملایويږي انسان سره قدر او قیمت نشته کله انسان ته شو یو شارکې دي او بنشته دا انسان سره دی قدر پیدا شي چې یو قدر و قیمت دی نو دې نعمتونه دغه په انسانان والله رب ال عزت کړی وي او انسانان له دې شکر نه ادا کوي الہ د نعمت قدر پیدایشی کیره انسان نوازلی شي ولعکم تشکرون دې د پاره چې تاسو شکر ادا کی و اېدا خدا شکر ادا کل دامی او ګران دی وی و جنا سليمان علی السلام پر بارک راضی ها الله تسوال سوال کې ربی رب او ان اشکر نعمتکلتی ان انت علیا اے رب احمد تا قطره کی جذس دا نعمت هغه شکر ادا کوم چې کوم نعمتونه تا ما ته راکړې دي وایدا تینا موسل کتاب دا نعمت بل نعمت کی عطاول کتاب چې ما تاسو کتاب درک د الله رب العزت کتاب دا یو لوی نعمت وی انسانانو ته ځکه انسان هم د خپل حیرانو پریشان وی نبی علی السلام سره کتاب نو پریشانو پریشانوبه کوم سورې شورہ 52 نمبر یاد کړئ ما کون ته دریمه کتاب ولر ایمانه به زه مهران پریشان کتاب بیان به څنګه خلق ته به ایمان څنګه خود نه کوم دا بیان چې نبی علی سلام ته نو ور د قران شریف راغي نبی علی الصلات والسلام جو په سکون شه و واجه دا کووالل فه دا یو معنی دا واه اے پیغمبر ته حیران و پریشان وی نو فه دا ممتاز کتاب درکو استا پریشانی مونږ ختمه کا او خلق ته دی بیان شروع کړو نعمت اسماني نعمت اسماني کتاب دا په هر وخت چولوي نعمت وي او دا روحانی نعمت دي او روحاني نعمت هغه د جسمانی نعمت نه افضل او بهتر وي و اذ اتينا موسل كتابا او یاد کاج ورګړو مو موسی عليه ته کتاب فرق ان کے کے والفرقان فرق انکه پميزحق او باطل کي والفرقان جو معنی دي يوم فرقان مراد دين تورات دي او د تورات سره فرق اتل په او باطل او د صفه د قران شریف هم دي چې فرقان اول آیات نور اتلسمه سياره کې تبارک الذینزل فرقان علی عبده ليكون للعالمین نذرا نو یو نعمت فرقان قرانی شریف فرق په ميز حق او باطل کی او دا دا قران تورات هم ځکه ویلې کیږي تغیر معالم التنزیل ذکر کہ تفرق بھی بيه بین الحق والباطل فدے سرا حق و باطل کے فرق رات لو دی وجنری تفرقان وی لکی جنگ برتن يوم الفرقان وی لیشوی سورن فالکی لتمی سپاری اول مخکی جنگ برتن يوم الفرقان زکوئی پدے سرا کفار و مسلمانان نو پمیس کے فرق راگے ہر چہ معلوم اشی جو مسلمانان دا پہ حق باندی ہو کد ملک تا عدد او دی فتحا نصیب کھلا رم ول فرقان مراد پدیده که موجزات ده موسیٰ علیه السلام مراد دی چه ده امسا والا موجزان چه ده آغی نبا مار اجده ها جوڑه شوا موسیٰ علیه السلام لاز بداغ دنگی ترخ که اومنده او آغا بچی رویس دلشو تک سپین بشو پڑکیده با نده موجزاتو چه فرط اطلب و میز حق و باطل که ساهرانو چه سیر کولو او موسیٰ اسلام السلام موجزوا پدیده سر فرق که آغیر نو فرقان مراد موجداتم دی بعض علماوی او بعضی د صفته کتاب دی چې توراتو او دریم کول بعضو نو ذکر کړی فرقان مراد هغه ل صحیفي چې مصالح سلام د تورات نامخې ورکړې شوی لعلکم تهتدون دیره پارا چې تاسو بیا ممې هدایت بیا ممې هر زمانی او هر وخت کی هدایت د پارا اسماني کتاب وی پر خلکو ته هدایت نصیب کیږي مشکات شریف کې حدیث راضي نبی علی السلام فرمایل وا منیب تغل خدا فی غیره ازله الله هر انسان کی ہدایت قرانی شریف نہ بغیر پر بل سکولټولو اذا سنے بلا گمراہ کی زکہ آسمانی کتاب قرانی شریف دے دینہ بغیر بل سکو کی رات لتی الله به گمراہ کی و هر زمانہ کتاب هغه آسمانی کتاب و اذ قال موسی لقومه کا کری جو موسی خپل قونتا یا قومی ای زما قومه اینا کوم یا قوم دې ته یا راغلي د پاره محبت یا ربین کې مختلف مطلبون نه پاره راتلم کله د پاردست ازار کې سړی ځان ته متوجی کې کله نور مانو د پاره خ덜 تیار د پاره محبت دې ای زما قومه ډېر کم محبت ورته وي او دا دایله پاره یو خبره چې د بخل کو سلمین محبت وي انکم ظلمتم diri دی daawat na دعوت ichara karaso k maniyu di maniyu kani khalak da la halaki na da da muhabbatu k khalak da khabar o mani pani ghalad chi ya allah jannat war ki ayya ma qoma innakum zalamtum yekinan ta az zulm kray anfusakum ba zanunu khulub bitikhalikum alajla wa sabab daani wal saasu silarayni pa khudai toob sara pa ulawiyat sara fatubu ila bariikum اگر پیدا کو ان ساز و ستا خالق و ستا یو دے خالق یو دے بارئ یو دے مصور مصور ویلکی شکل او تصویر ور کو خالق ویلکی پیدا کو ان او بارئ ویلکی هو الخالق او بهشکل چې مختلف مختلف شکلونه ور کوي د دې ویلکی نو الله رب العالمین چې مصور هم دی خالق هم دی او بارئ دی مصاویر الله رب الدول شکلونہ تاسوونه انسانانو ته وګورئ کیږي او خالقوم دې پیدا کړون دی الله رب الدول ډیر شذونه یو یو شان بل په الله رب الدول پیدا کیږي او بارئ هم دې انسانانو د ژوند پیدا کی و مختلفو شکلون سره به شکل مختلفه مختلفو شکلون سره هر انسان د بل مختلف, مختلف دی پس څنګه په طریقې سره د دنیا انسانان دا یو بل په مختلفي خام خالک ضروري به پکې فرق دی. دو انسانات بلکل چدی یو شانی شکی دی ذالکم خیر اللک فتوبو الہ باریکم پس تو بو پیدا کرو انکی سا و سا جبا مختلفو ترکو سرے پیدا کروی فقتلو انفسکم پس قتل کئی تاسو انفسکم زانون ساسو یا ملگیر ساسو انفسکم یعنی یو بلل را قتل کئی او چه بلل را قتل کئی هاگا بتا قتل کئی داغر اشترار برا پاسی گئی ختل ک انفظ دقومنی ملگیرری ساسو یو بل لرا خو انف ذ کو جوبل مسلمان لکهزانان پررنگی او بړنا المؤمنونه که جسدي واحد هدي ک تررازی، مؤمنان فشان د ټول یو بدن فشانتی دي ذلك کوم خیر ولهکوم دا غرو بين سردي د پاره ساسو ع با کوم پنیزا پیدا تو اونک کی ساسو پنیزا خالق ساسو، فتا با ریکوم و صلی الله رب عزت مهربانیو کا پتا سو دابل نعمت عفوان القتل کتاب ته قتل معاف ورنه تو به طریق الله رب عزت تاسو دا قدرت و تاسو یو بل له قتل کی خدای غیب او وجود الله رب عزت تاسو په بیاهم نجات درک خلاصي درک د قتلنا بعض علماوی چې قتل کړیو امني کثیر یو کول ذکر کړي دي الله رب العزت پدیبا نه تکا توره تیار راو ساريته حکم شو میدان توزي ځان ستر توري واخلي د خياباتي کړيو نو عذاب پته ردي اوسي او توري واخلي يو بل قطر بس قتل کې استغفار توبه و قبول شي تکا توره تیار الله رب العزت پدی راو سچا پکې فلار رو بس وګنې پرې پیښند دې قتل شروع ک فريقي موسلي سلام هارون السلام دي ته الله دې الله رب العزت تاجې شروع الله اعظم وکله ختم شیخ موږ ته بیان او دعوت چلو الله رب العزت دې په دیواني پیار ناک ورتهل بس راکمبم چې تر اوسه پر قتل وکم مذاکم قتل شول دا شهیدان شول کم چې پادشي تاسو دا ودار اجازه د غازيان زر کمن سمره قتل شیو نو به افاظه ګرکړي چاز ګرکړي اویا زر وکړي کسان چې دې قتل شیو خدا خبره دومره مضبوط روایت نه دی وای الله دا ذکر یو چې الله رب العزت فتا با علیکم ذکر دی الله په مهربانی وکنده څنګه مهربانی دی بل قتل کوي د دې په ځنولو په مکه غمونه و غمون پراتو چېرې پلان کې قتل شي زوی مين قتل شي ورنې قتل شي دا مهربانی نه ده بل د موسی علی صلوات و سلام خلک نو د موسی علی صلوات و سلام نو مخ الله رب العزت چې ډېر خلک وباندی قومونه وباندی په یوزی آزادونه راوستی او تم خلک د سره په دې نو چې بیا زه شو نو کې وپاتې شي به خدای تعالی الله رب عزت قتل لم مخ مخریت القديم معفي وكايو تنو پکینو قتل شوي ورغه قولدايه فتاب علیکم ان ده ق هو التواب الرحيم یقینا ان الله رب عزت تو به قبلهونکو مهربان زاد دی التواب سبب یتوب نسبت چیکره انسان ته وشینود انسان را ګرځه سبب یتوب خپل معنا را و د انسان را ګرځیدل د غلط او کارونه نیکو طرف او چیکره نسبت الله ته ود اللہ را ګرځېدل د غضب او قارنا رحمت طرفه او مهرباني طرفه و اذ قلت يم موسی او یاد کا کولې چې ورتا سو السلام لن نو مین الکا چې ری تصدیق نکوم ګستا ایمان په څلکه لام راشي ایمان نو رسو لام راشي په مراده تصدیق کوي چې ری تصدیق نکوم ګستا یې نه ساله نر الله جهره تن تر دې پوری چې وینو موږ الله له کارا فأخالقت كم الصاعقه والصني والداسل رجي يا زلزلي وانتم تنظرون او حال ذلك دا دا دا تازو قتل دلتا ويسقط ميا موسى لانه من لكه حتى ان الله منكر غيمان رورو دروي فري جل رب عزت من غخاري دين ودي بان ياذاب رغي زين كسوال دارزي سور دهرات 43 تيات السلام موسال یا رب ارینی انظر الیک یا رب ما تزانو قیچ زتا تو الله رب العزت و توفر میل تمانی شې لیدلې در دې پوری چلا رب العزت و توفر میل غرت او غرا مکانو استقر مکانه فصوف ترانی به تیردا په کل زمانه ټینشن نته ما ویني او کنه و تمانی شې لیدلې ځینګ سوال دی چې موسی علی السلام کړي چې غرت راه ک الله رب عزت تجلی وکا نو غرت موسی علی نو مسالی اسلام بیا ویشوششه بین ایسریلو باندې مرگ را غیره دی. ده. ده ده. اصل وجه ده ده موسالی اسلام چی کم ده اللہ رفولزد د دی دیدار ده اللہ رفولزد د لیدلو سوال کرد و حاقا محبت و د شوق د وجه نکرد د الله اللہ رفولزدست ده محبت و post محبت او الله الله رفولزد به مرگ وفات را نوستند او بین ایسریلو چی کم سوال کل و غوخته کل د ده ب دی ویل موږ مصالح السلام او شرمو جوګره موږ په الله زانو خوي موږ ته الله رب عزت دا خبرو کې چې دا پیغمبر او دا کتاب حق دی موږ بتاو منو ودای به ادبې واجب دی ادبې واجب نو الله رب عزت زګه پدې مرګه واستو حتان الله نرل الله جهرتا تر دې پوری چې وینو موږ الله لرح کارا فاقزت کوم سوایقته کوستنی ول تاسو لره چيږي او انتم تنظرون وحال کتابو کتل سُمَّ بَعَطْنَاكُمْ مِنْبَعْدِ مَوْتِكُمْ دا بل نعمت دي بعث بعد الموت جو مرم نروسه و توسه مجون در که و دا بصورت که ده سو واقعات ذكر شهن يوده ده يوده غواله واقعات شه الله را برزد که مرگ راوسته و الله را برزد جون دی که ظارنګ واقعیا وو ملوفر حضر الموت دوینې سپاری آخر کې چې خلکو د مرنه تخېدل الله رب ال عزت چې دی په دې مرګ راوسته بیا پی غبر تیریده هره دعا او الله رب ال عزت ژوندیکو ظارنګ عزیرا علی السلام الله رب ال عزت هغه مرګ وفات راوسته او بیا الله رب ال عزت ژوندیکو رسول واقع دارنګ د ابراهیم علیه السلام هغه مرغان چې ټوکړي ټوکې او بیا الله رب ال دا څو وخت یا صورت کې د قصې ذکر کیږي وصم ما بات نا کوم یا پورته کوم تاسو لره من بعد مو ته کوم روزونه مرګ تاسو نه لعلکم تشکرون ډیره پارا چې تاسو شکر ادا کړئ اصل وصم ما بات نا کوم بدوای موسی علیه السلام محفوظ دي موسی علیه السلام دعا وکا الله رب ال دی پورته او دعا ذکر سورتی اعراف نعمت پیرا آیت نمبر 155 یوسلف اند په 19 نمبر آیات کې شی وی دي موسی علیہ السلام الله تعالی کو چیربا اهلکتم اهلاکتا دیلر علی کل وی یا ما له رحم مهلامه کو دي هلاک کړي وی اتول کنا بما فاله سفها منا ان یلاقتنا تو کله دا کو بی خلک دی ته مونږ نه بی وقوفه وقبر باندې هلاکه دا او طرف نم امتحان از دي بلک زلارم قومه ما ته چې دا کو تامړې پوری طاقتل کړې دي والله رب عزت دعاوکان والله رب عزت بیا را جون دي کړ او ظلل نعمت احسان تزلیل الغمام میدان تی کی دیده پارا د سور تنظیم نو والله رب عزت په دې باندې ورځی سورې کړ او ظلل الله علیکم الغمام او سورم کو پتا سبحانی دورې زنه وانزلنا علیکم المن و الصلوا او روم لیگ ساو د پارا منو صلوا وانزلنا عليكم المن والسلوى یا خدا چې ما انزلنا په معنا د خلکنا سره ساز لپاره من او پیدا کړ او انزلنا په معنا د خلکنا سوره حدیث کی راضي پینځش سوره حدیث کی راضي پینځشتم نمبرات کې وانزلنا الحديث فيه باس شديده وانزلها په معنا د خلقت سره مرزینو پیدا که ساز لپاره من او سلوى دوی ما انزلنا ذکر شوي جل الله رب دا برنه تدیر علي ګره وأنزل عليكم المن والسلوى بيد روملي په تاسو باندې من ترنجبین والسلوى او ملزان من ترنجبین سلوى ملزان من تبارک ابن کثیر او روایت ذکر کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم پرګل چه من دایو دوم را ستاسو د شاد د حقي او یای می هیڅ پیער وای ستاسو د شاد د حقي صلیم می هیڅ تهونه ردیږي را خوخس الله ربو عزت دې تا ورکلومن دوین جنتر یبین واسلا او ملزان کلومن تویباته وانزل علیکم من و سلوا دا اوغوم نعمت انزال المن و سلوا ترون جنوین او ملزان الله ربو عزت دې د پارا رالیګیدو یاقبدا دې د پارا ترکل من او سلواتو ننجبین او مرزان یا برال زیوه پخپله پخکو قلو من تو یباد ما رزقنا کن قلو قلو من تو یباده قرطبی و مدارک زکرکوی قلنا لهم دلتا محضوب دی منگا دی دویلو خری من تو یباده دا پاکو ما رزقنا کن آغا چی درکوی منکاسو تا وما ظلمونا وما ظلمونا خپل معنا دی ظلم نو کری پمون ولكن كانوا انفسهم يظلمون لیکن دوی خپل ځانونه باندې ظلم کوي تر انکی زیاتې کوي انکی پما ظلمونه د ظلم په معنی نقصانونه یي نقصانونه کوي د خپل ځانونه نقصان او ګن نقصان سو ابن کثیر ذکر کړی دی تفسیر ابن کثیر الله رب العزت دې تداويلو ایتاد ځان سره دی او وی او دیوی وی شپې قراق ځان سره اوري صرف ده جمعه پا رز دی تا اختیارو چل ده هفته پا رز بدی عبادت کل و دنیا سکار بین کل بس بین کل ده جمعه پا رز بدی دان سرا ده دو رز خوراک دین از یاد بچی دی کم یاوڑه لو نو آغا بار تا شروع کې او کم چې با ده جمعه پا رز بدی ده دو او د اوڑه و ده هفته ده رز دفارم نو آغا با صحیح سالمو دی که باز هرسناک د چاوی وزن ترځات فرای کېوړو چې زات فرای دې یوړ هغه بدیتسخا شونې په بد ویاني به کول <سؤال> پاغه به شرمیدل خلکو ته معلومه سمرې رسان کړې دوه تیارار او ملاویږي او دې بیا مې رس کې وزن ترځات فرای کړې وړي د باج خلکو ته به دې ته کوله سي دې وزن هغه به بدوي شي دې به نقصان وشي بدوینوبه شرمیدل ما ما نقصانونه کو ولکن قانون فسهم لیکن وہ یہ ظن نخل و ظلم ذات ہے کہ ان کی هذه القريه فكلوا منها هر شيء طرغدا واذ قل ندخل او یاد کا کل جویل منگا داخل شی هذه القريه دگلیتا سرن مرق قتادرهم الا ذکر کڑی ربی رحمه الله قول تفسیر کبیر اول جلد پانس و چونتی صفحه که شکلی مراد بیت المقدس و تازو داخل شید کلیتا یعنی بیت المقدسا فکلو منها بس قرید دینا حیت و کم دے چه خوخشی استاسو رغدا پا ملخی تباندی رغدا مانا امام بخاری رحمه الله قلی واسع کثیر راغدان کید دو صفات په دنیا په یوسیز کې وی هغه تراغت ویلې کیږي یوسیز چې فراخ هم وي دیم ډیر هم وي دنیا کې هر یوسیز ودونه بغیر وی روټې خو فراخ وي خورس بیا کم شي ډیر کل وي کله یوسیز خډیر وي فراخ نه وي څوک چېاته ورکینه ماښمان ته کله شي ډی کله څوک کل چې ورته او چېاته ورکینه چې کوم څه کی دو صفات وي یو فراخ هم وي په قلوین نه پهخورې د دینا هشییت کم دی چې خوڅخې ساسو راغدن په مړه خیته پرمانه ودو خوول بابا داخل شي په درواده سوجددن په جززي باې و دخورل با به سوچدنز معدي یو معه داخل شي په درواده باندې په جزي زیاد د عجزي هغه پهسییده کې پر ودا انته توازو عاجزی طرفه اشاره ده دغه ما سجده ذکر دی او مراد کله چې تاسو لاشي نبات سیدو کوي شکریاتن داخل شولې نبات سیدو کوي الله رب العزت دا په اړه چې تاسو یې په امن او امان سر راوستي خلک ده داخل شي په دروازه باندې سجده عاجزی دا کلا کلا او دا سنت طریقه ده مې بیا د اسلام چې کلا مکه فتح ک بیان دی د اسلامانک شکریا ته چې دا دک موسټړو او وقولو وای هيتوتون کلمه ده بغښې هيتوتون غنیمانی دي هيتوتون معنا ورغه کولای دي قولوا کلمتن تحتبهزنو دا د کلمه دا خبره کوي د په هغه باندې ګناہوں معاف کیه یا صافر الله سبحان الله لا اله الا الله رسم دروغان دی خلف از پکای گناہوں معاف کیږي نو حقوای نه پر لکم خطایا کوم معافیو کوم تا خطایا کوم استاسو و المحسنين او زری جزاد وکوم ګان نیکه ده نیکانو دل پایات پیا ته خبري یو حاذی القریا دا ان شاء الله په بوله موقضی کړو چې قران شریف کې څو په کلو ذکر شوی دی بلہ قولو وقولو ایتادنا اغفرلکم خطایاکم ایتادن دا چې کلمہ چې پاغي باندې ګناهونه معاف کیږي ورته سو هغه وې ناغفرلکم داغي بدلا چې مونږ تاسو ګناهونه معاف کوو فتنزید المؤمنین زرد اجازہ بکوم نی گئی د نکانو او نکئی کارونه هغه من په بل زبان ذکر شریف د نکئی کم کم کارونه ذکر دي وبدل الذین ظلموا قورا غیر الذی وبدل الذین فسبدل که هکزان ظلمو چ ظالمانو قولا خبرا ونا غیر الذی بغیر دهغینا غیر لهم دیل شی و دیتان فانزل علی الذین پس رو لیگه مونگ پا آکستانو بانده ظلمو ریزن عذاب من السمائی دبرنا بمعا کانو یفسقون و سبب ده آجودی نافرمانی کون که ده آغا اولن عذاب ده که اللہ را پلیزد دی تورک دی دی ده عمل ده وجنا چی دی آجیزی اونکا پا بدلاللزی نا بدلالا دا مانو باندرازی یو دستا بدلالا ینی بدلې ک په دې خبرو حتوتون باندې خبرو باندې بری خبرې وین بدله په معنا د قالا یعنی قال الذين ظلموا قولا غير الذي يقال لهم ویلها حرکتان بغیر د حق نه چریته ویلشیوا دریم بدله په معنا د اخر یعنی غير الذي يقال لهم واغ الصلاه حرکتان و جزالمان وخبر بغیر د حق نه چریته ب هغه نه بدل الفاظ ویل الله را رزید دې دو دوه حکم نکړو یو چلاشي و تاسو هیتوتون داسه کلمه و اجباری باندې موږونهونه مو افشي وین سجدان په عجلې سره دی دوی دې په بدله کې دوه کارونه یو او هیتوتون په ځای باندې هیتوتون کرو هیتوتون معنا وا کلمه ده بخشېږي هیتوتون هیتوتون داران دی غنم او جواراته ملوی دی شي دی دې دې سوالونه شروع اگر دا سوال فضیدې کې مننه نو کولی کېندې مناسب نو دی وجه الله رب رضت دي تاजा ورک امني کې ډیر ذکر کړی دي د خپل جبا اوتا سمعا اذبتا مزبا دې په جبا کې دا الفاظ اوتا سمعا اذبتا مزبا ول دې په توبون توبون باندې پیل شروع کړ الله رب رضت چې دې تاजा ورک ریزن عذاب څه شوی نمني زه درې ذکر کړی لعنت الله علیهم یوبعث علیهم طعون الله رب العزت په دی باندې طعون مرض الله رب العزت په دی باندې رولېږي دا عذاب لري ته ورته دې آیات باندې ولما ذکر کړې یا کم چی الفاظ منقول دي نو هغه خپل سیادا کول څنګه چرانه قل منقول شوی دي په حقیقت تبدیل کول په دی باندې الله رب العزت انسان ته عذاب ور کوي شریعت یو قسم الفاظ دي عاقبت بدل کی داغی فز نور الفاظ وی فبدی اللہ رب الجد عذاب ورتے دلی مثالن حدیث کے راوی السلام دعا ہا جاتا کڑی دا نظر اللہ عمران عمران سمع مقالتی فبلغها كما سمعها یہ حدیث الفاظ ذاتی بل حدیث الفاظ ذاتی راغی سن نظر اللہ عمران سمع مقالتی وراع وحفظها وراعها فبلغها كما سمعها الله جه او سره تر او تاسو اوساتی کوم انسان چې زما یو خبره و اوریدل خبر و وحفظ عدي یادك ورعها د دې فاضتو کو خیال وسات کومي ذاتي پکونک فبلغها كما سمعها یو دیس کې حاغت او رسوله څنګه چې اوریدل و نو هغه ته دی الله رب دې تر تاسو اوساتی د نبی عليه السلام خبره سره چې څنګه اوریدل شي څنګه رامن کول شي د هغه طریقې باندې را سوال الله رب رضت په دی اجر او ثواب ورکي او کوم د شریعت الفاظ را نقل وی هغه په ډول دا سبب د عذاب دي که څنګه د اذان الفاظ دي په دې کې څوک زان تبدیلی کوي که لا اله الا الله د اخر کې نو لا اله الا الله محمد رسول الله وي اگر چې خلاف وکاري او شریعت لفظانه دي الله رب رضت په دې عذاب ورکي داران السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نديتر اسنور الفاضل دي زان ازادت كي نپدي الله رب جل وعلا ذاور يا باكسل كي اللهم انت السلام منك السلام تباركت ربنا وتعاليت يا جل وعليت سير واري طرف نشتي دارن ور سرا بالسلام وخلنا الجنه بالسلام نور دارن الفاضل ور سرا جاتي ندان پشيرت دي الفاضل نقل ني دي عليه السلام خاص دعا گاني دي علماوی کوم دعاگانی چې نبی عليه السلام خاص الفاظ خاص تعداد خوده لري نو هغه اقصى د اکل او خاص اثر پروسیږي فخر یا الله رب العزت اجر او ثواب عمر کې هاغې نه الټا دا کول یا کوم دعاګان دي هاغې کې رد او بدل کول دا سبب د اعزاز ګرځي حدیث کراځي نبی عليه السلام صحابه دعا خوده لرياس ولیم کوم د عزیز ترشيوي نبی عليه السلام چې صحابه دعا خوده لري راو قل آمنت بكتاب الذي بكتاب الذي انزلت وبنبي الذي ارسلت نبي الاسلام وردد الفاظ قوله قل آمنت بكتاب الذي انزلت اي صاحب ما ایمان را پہا کتاباں دی انزلتہ جتا رل گرے و بنبي الذي ارسلت او پہا پیغمبر ما ايمان راوردے کم جتا رل گرے صاحبی د دې الفاظو په زیباني نبی سمارتو فرمیل اعد دوارا تواپس اوروه هغه صاحب کی کنه د دوا اوروله د دې الفاظو په زیب قل امنتو به کتاب کلی کل وی انزلتا و برسول کلی ارسلتا د نبی په زیباندی رسول ويرو نبی السلام او تو فرمیل ماقدر درته نبی خودی ما درته خود درت نبی خود دی حال دا چې نبی په نسبت رسول کې زیات فساد پروت د رسول درجه هغه د نبی نو اوچته په بل موخه نشاله دا رسول نه پمېږی ورکای شي او رسول حقیقت نه وی شریعت ورکړی کیږي او نبی ته ضروري نه ده چې نوې شریعت یې ورکړي شي هر یو رسول نبی کیږي شي خو هر یو نبی هغه رسول نشي کیدی د رسول مرتبه اوچه ده او نبی عليه الصلاة و السلام صحابه ته الفاظ نو خو دی وجه دیوې نبی رسنامت په نوو ما الفاظ وایي دا رنګ یو و یوتن حاچ کلا یوتن پرنجیوکه داټن وځورته جواب ورکین پرنجي جواب ورته ورکین نو هغه ورته کله جواب ورکول وی الحمدلله والسلام علی رسول الله الحمدلله والسلام علی رسول الله ولان کی سنت طریقه داد اچھا پرنجیوکه نو هغه دی الحمدللہ وی ولاتن وی چې پرنجو کوي الحمدلله والسلام علی رسول الله صاوی په مخه دا کار صاحبی دے دینہ منکہ کہ نہ صرف الحمدللہ دا نبی علیہ الصلات والسلام نہ منکہ صرف اوریدل الحمدللہ کوئی والسلام علی رسول اللہ دا. دا, دا. دا دا چ والسلام علی دا غلط لفظ نبی خنبی علیہ صاحبی چ دے تے منکہ دے دا نبی علیہ السلام دا نقل نہ و الفاظ ہا الفاظ الکم چ دی شریعت یو مقمبندی کذل مال کې روایت نبی عليه الصلاة و السلام یو تن ته چلوه کو دل هغه تن بیا واپس وای کلمې چې ویل نو هغه وای اشهد ان محمدن رسوله و عبده رسوله حقیکه و عبده حقيروسته نبی عليه الصلاة و السلام ورته فرمي اذ كنت عبدن قبل ان يكون رسولا قلت اشهد الله اله الا الله و اشادو ان محمدن عبده و رسوله و معمولی تبدیلی پا کراغلی دا چی دا عبده و رسوله و مخی که نبیالی زمان مرتفر می قد کن تو تحکیس رو مز عبدن قبل این یکون رسولا زمخی بنده و ما بیا رسول جور شما دا سوایا فا قل اشادو انم محمدن عبده و رسوله چی کنز گواهی کم کن یقیناً محمد صلی الله علیه وسلم د الله بندول الله پیغمبر دی او دی و جنه نور دارن ګڼ مثالونه و زیشتې چې شریعت کوم الفاظه نقل کړې دي نو په حق څخه طریقې سره استعمال او د دې بیان کول پدې کې اجر او ثواب ته هغه په ډول نه ځنه په کول پدې انسان ګونګاری دی ودې ما هغه الفاظه بدل کله الله رب العزت پدې باندې عذاب ورولېګم ریځا مینا ریزن عذاب مین السماء دبرنا بما كانوا يفسقون وسبب سبب د هغه جودی انی فسقون کی نافرمانی کوي وی رسس قام موسی ل قومه نعمت انفجار العيون من الحجر جلال رب عزت دیده پارا دا کانی نو ورلی جنا روانه ک طلب د عبوکو موسی علی السلام استفاء طلب د عبو کول دیو جناکم باران دا باران د پاره کې هغه دनिमल استسقاوی لیکيږي سورات استسقام د دو ګاریکم دوبو دا باران تلب دي بیا کا کنه چې طلبو کو موسی علی السلام له قومه د پاره قوم خپل فقل نضرب فسويل من غواها بیا سواکل حجر پنساخ په کانی بیا سواکل حجر پنساخ په کانی دا کانی دا سومر کانی و ابن عباس رضی اللہ و طرح نو فرمائی انسان سر رکانیو او مربح شکل کیو او الحجر که دا علیفلام چده دا علیفلام احدی ده او خاص کانی دا دین مراد دین دویم قول دا عطاسف دین چه شکل کی کانیو او دا هر یو طرف نی دری دری چنی روانی شیو وی نو دول اس چنی دا دین روانی وی بل خپل سید ابن جبیر رحمه الله دی هغه دا هغه کار نه او چې کم کاري د موسی علی السلام نا جامع تختولې وي دا یو ډېر واقع وه موسی و سلام علی بن اسرائیل او الزام لا ګلو دابي مار دی فرص نارینه نه یعنی جرأت دی نو الله رب رضت د نبی علی سلام صفای کې موسی علی سلام ډېر حیا کولام بنځه د خلکو په مخ کې بربړل نه بل سلام فطرتن الله رب رضت د پیغمبر پزین کی غیرت یې خلی وی هغه کار نه کی مصالح اسلام مدغسنه کول نو باندې ذور په الزام لګولو الله رب ال عزت مصالح اسلام صفوی کوله مصالح اسلام یو طرف ځان لایم بی او کپړی هغه دی او کانی د پاسه اخيدي او ځانګي مصالح اسلام اچولیو او کانی چې تنا جامیو تقتل مصالح اسلام امصاوا السلام او ورته صوبل حجاره صوبل حجاره بوخاری شریف کوم دار و ای اې زما جامع را که زما کی جامع را غالبا د الله تعالی او کانه تر دیچ بنېځو نو مې څوره دیده نو هغه ویل چې محمد صلی الله علیه و سلم ور پسمنډي والی نو بنېځل پیسې چې آمڼي خدای غصه تنشواله د سې سړې دغه سې زمونډه وه کانه د بنېځل په مې څو درې دې محمد علیه و سلم یو څومره دا کانه اومواله او کپړې دواغه واغه صلی الله رب ال عزت محمد صلی الله علیه و سلم صفوي السلام محمد صلی الله علیه و سلم بل کېم پکار راشي محمد صلی الله علیه و سلم دا کانه سمل الله رب ال ورته حکم او په کې د دې د باندې هم تاسو و hội له د دینه کینه روته لې څلورم تور غار کې او مصالح صلات والسلام په دې باندې هم تاسو و hội له د دینه کانه روته ایمني ذکر کړې هغه ودا جنتی کانه او دا شوی بر اسلام نه مصالح اسلام ترام منتقل شویو هر کانه ته مراد دي اوره قول پدې کې زمږی تفسیر مذرې خاصه الله پانی پتی رې ملاحظه کړې او ابن کثیر هم د خپل څه غوړه او تفسیر زماشرین ماشرین قول نقل کړی تفسیر ابن کثیر او دا له وای بنی منبع به هم د خپل دي هغه د الف لام چې وی الف لام په دې دي کې د جنسید خاص یو کانې دنا مراده بس یو کانې الله رب دې مصالح سلام کوي یا امسا او امسا اوه ها د ورځې دومره او چا هغه شپږ لګو کسان د پاره چې وې کافی کېدلې شو دومره وبا هغه نه راوته لې شوې اځکری نه هر څومره کا ضرورت نه اسکل هر څومره شپږ لګو پوری کسانو پوری هغه کانی او به خلکو ته ور پوری شوې نو وی مونږه واه پم فان فجرۃ من 17 تا 10 تا عین بس روان شي د دینه دولس شینی دته انفجار راځي او روز تو صورت عراق ایک سو ساتم برایات فم بجه من حسنا تاشر تینا او تو که دلی ده دینا دولست چنی عبدالی ابن مسود رضی اللہ وطن قول خدا ده بخاری شریفی نقل ده کتاب تفصیر کن چه انبجاس او انفجار دوانو یوه مانده واصل منوقعین وینا انفجار او انبجاس کی فرق شده ده انبجاس کلچ ده ده کوئی اول نوبرا شروع کیگی راکر کیگی روز ده اولو با دیتا انبیجاس ویلے کی گئی پا مجدت سور عراف ایک ذکر دی او انفجار کلی چی او بروانی شی دسکل و قابلی شی دیتا انفجار ویلے کی گئی دلتا انفجار ذکر کی گئی او سورت العراف کی انبیجاس ذکر کی گئی وجدادا سورت العراف کی اللہ رب پورا تفصیلی واقع ذکر کردی دا نو اصل کلی چی چنا روانی کی داغی نمخی انبیجاس حالت پا آغ او اولنی حالت او او یا یا دا زکه فکر دی او دل ته ذکر به نعمتونو کیږي نعمت الی به او چې کل انسان مسكين او کل انسان مسكين داغه نعمت نشه دی کوې دی هميشه کې شيږي یا کوم چې اموتر به ان حق انسان پر نعمت نه دی چې شيګي طرف راغورځي نعمت الی شي چې کل د سکلو قابلیت شي نو دل ته ذکر د نعمتونو کید دی د وژن فن فجرته ذکر کومناسب د فن فجرته واوا نشید دینہ 12 عین دولس چنی عربی کې ان پسو مانو باندې راځي یو عین چې عربی کې سرګې تمویل کېږي دیم چینی دا چینی ته عربی کې ان ویل کېږي دریم زنګون زنګون د اسره ایدا دې تم عین ویل کېږي سلورم عرب چې دین نور تم عین وې پنزم اصل سروزر اوطا ان ویل او ریزی قبلي در طرف نرازی عربی که آغی تم عینویلی کی گی او او ام ها باران چه آغا پینزشپک رازی مسلسلو شی نرازی عربی که آغی تم عینویلی کی گی مختلف و معنو تانی عین رازی دلتا عین نمراض چینی دی قرآن شریف کی پینز معنو باندر آغلی یو عین انسان استرگا سره مایده پینتالیس نمبریات که از ذکر شوال عین و بلعین دویم چینا سوری کاف چینسی نمبریات کشو کئی عینن حمیع دین سوری مائیده پینتالیس آیاد سوری کاف چینس آیاد بل صفت دا اللہ چی دین وصنع الفلک بی آیونینا سوری هود توری قمر بل چند جنتی چنید پارا سوری دار چین آیاد کرازی عین یشن و بی بل یقین خالص دا عین ویلیکین سوری تکاسر اومنم بریات که ثم ملترون نها عین الیقین روان شد دینا دولس چینی قال علما كل الناس ته کیسره خدل مونږه هر یو ډلې ته مشربهم زيد وبوس کلم خدل دوه طریقې نه کې ذکر کړې یو طریقہ هر یو تن بچی دی خپل خپل کېنی ته یو ماکوم درولیو او اغینه بچنی اغینه به وبو بیاډه کولی دوی هم کولی نه کې سیر ذکر کړي مصالح اسلام ایچا ته کوم چینو خدل بس هغه بلاغه شو هغه به تسمعلول کلوخ وشربوس کې مرز کې لای الله نه وله دا سوفللار پلو ووش ربزيین کې اعتاز را زیده ته زی کرد د اوبو د ور سره قوم زی کرد دی خورې نو دا, دا, دا, دا زماجرو خبرې خووندي چې اووبوخوااراکتم وس کلو تم, تم خواکلي کېږي ااصل خبره دا ده کولو ووش ربو قلو لږي مکې دا انزل نهعللي کوملمن نه وصل وا سره چمن اوصلو لا را پزت راعلږلی وه او ووش ربو لږي اوند سره دویم خولو الله مزی کار کړي کله چ انسان ډیر اوږي شي و دا اووبو د خواک په ذم کار ورکي دی وجنہ کلو وشربو ذکر دیں درین دخوارا خانچ دید دی ابو سر پیدا کی دی وجنہ کلو وشربو ذکر کر خوریوس کی من رزق اللہ درزق اللہ نا ولا تا طا فلاردی مفت مگر دی پزمکہ کی فساد تون کی دی دی پوری اتن نعمتو نبیان شل اتن نعمتو انفجار والعیون من الحجر او یو عذاب ذکر شو آخر داوانا ان الحمد